Hogyha ez jó lesz, akkor mások hallani fogják, hanem akkor eltüntetjük a sülyesztőbe, és soha senki nem tud róla, hogy itt beszélgettünk. Ja, lehúzzuk a wc és megmarad ilyen valaki, és valaki beszélgetett. Tudod, mint ilyen, hogy hívják, amerikai lezárt aktákban, ezek ilyen CIA aktákban, ilyen feketével kihúzzuk. Igen, majd 10 év múlva valami CIA, FBI nő előszedi, és megpróbál rájönni, hogy miről beszélgettünk itt. Szerintem amúgy simán hallgatnak minket, csak rohadtul nem értik. Ennyi. Na, de az NG-ről én... akartál velem beszélgetni, saskoma? Igen, beszéljünk róla, mert erről kell. Bár szerintem neked jobb véleményed lesz, mint nekem, de... De, ja. Neked hogy tetszett a film, Sirin? Ó, én nagyon élveztem. Teljes mértékben látom a hibáit, de én, én élveztem az elejétől a végéig. Tehát, hogy minden kis hülyessége ellenére, minden, nem tudom, probléma, meg, meg kiszámítható dolgok ellenére, én borzasztóan élveztem. És te? Nekem is tetszett, de az a baj, hogy én nem tudom normál mércével nézni a, a kép, tehát a Marvel filmeket speciál, már még egy DC-t, ez szó-szó, de, de mint egy... Marvel filmekhez már így csak Marvel mécét tudott használni, viszont ahhoz képest jó volt így a top 3 kedvenc Marvel filmemben benne van. Hát azért nem egy ö, Captain Marvel volt, ezt valljuk be. Hát nem, nem. Mondjuk én ezt nem láttam. Tehát én nem, nem láttad nem a, tól, a csak Captain a... Marvel-t? nagyon sokat veszítettél semmit. Az a baj, hogy nekem a Brie Larsonnak a publikus kirahanásai, az, akik elüldöztek ettől a filmtől, és ráadásul az Endgame-ből is, amikor megláttam, kicsit kinyinyílt a bicska a zsöbemben. Pedig a szerepével semmi baj nem volt. Nem tudom, szerintem a, a legnagyobb problémák a, az én részemről, az Endgame-mel az, az, az Marvel Kapitány megjelenései voltak. De szerintem erre majd kitérünk. Nem tudom, nekem egyébként kurvára tetszett az eleje. Tehát, hogy valamennyire vártam, hogy ez fog történni, hogy fogják magukat, egyébként az egész spoileres lesz, hogyha ez kikerül esetleg. Tehát, hogy fogják uh -huh. magukat, és és az első húsz percben lerendezik a, a saját tanoszukat. Tanusz, nem gondoltam volna, hogy mit tudom én, már elpusztította a köveket, vagy hogy vagy, vagy ennyire egyszerű dolguk lesz, de én valahogy vártam azt, hogy ez fog történni. Annyira azért nem lepet meg. Az kicsit, hogy azért mennyire gyorsan csinálták. Hát igen, de... Ja, mondjuk ez tényleg várható volt az elején, hogy, hogy valamit a, a thanos csinálni fognak, most ennek örültem kifejezetten, hogy legalább lefejezték, csak utána ezzel nem lett megvolda semmi. Tehát, hogy így nem ez volt a, a Restoration. Ö, nekem egyébként érdekes módon, így a, pont ahogy te is mondtad, hogy az elején jó volt, de ahogy így haladtunk előre a film, nekem egyre kevésbé tetszett. Melyik része? Ezért még tetszett a, a timeskip, hogy előreugrunk és mindenki próbálja az életét valahogy élni ebben a elpusztított világban? Az még... Az, az olyan is is volt, mert az a rész az tök jó volt, hogy ugye mutatták, hogy ugye nem sokan vannak tényleg és akkor mindenki próbál küzdködni, de az, hogy már 5 évvel lement az az egész és 5 év után is mindenki még úgy szenved, az egy kicsit olyan fura. Hát nem tudom, azért azért, hogyha mindenki megdöglene itt körülöttem, ugye az 50 százaléka az embereknek, azért az feltűne. Tehát az nem egy olyan dolog, amit szerintem így át lehet ugrani, mert, mert érted, hogyha egy-egy ember meghal, az is egy, azért, egy trauma tud lenni, de az, hogy azért, tényleg mennyi izét mondok, tehát az, hogy ennyi ember elpusztul, vagy eltűnik gyakorlatilag, Azért szerintem ez az magában hordozza azt, hogy ez az öt év egyébként, ez simán nem elég ahhoz, hogy ezen túl tudjanak lépni. És szerintem meg ö, borzasztóan jól megcsinálták az izét, a Black Widownak is a, a karakterét, hogy ö, gyakorlatilag nagy nehezen az életében megtalált egy ilyen biztos pontot, és, és szétesett, és, és most próbálja az egész világnak így jóvá tenni. Nem tudom, nekem az annyira emberközeli volt az egész. Nem tudom, nekem mondom ez ilyen kicsit ilyen fura volt, tehát mondom ez a rész ez még jó volt, hogy ugye tényleg akkor mindenki a saját kis módján próbál megküzdeni ezekkel a dolgokkal, bár mondjuk azt nem értettem, hogy a, a képregény szerint nekik pont, hogy erről hallottam, hogy a sólyomszem tényleg ilyen izé lesz, ilyen, tehát ilyen Batman bát megy, vagy ilyen punisher és akkor kinyír mindenkit a picsába. De, de ezt például nála nem is értettem, hogy ez miért van. Tehát oké, okay, meghalt a, a családja, és akkor így nála így bekadtam valami, és akkor ilyen pálisér lesz, ez olyan kicsit furán állt nekem össze. Hiába ez oficiális így van, tudom, de hogy ez olyan, olyan fura volt. Hát nem tudom, azért ő volt az, aki a legrégebb óta szerintem ebből kifele tendált, mert hát már az Age of Fultron-nál is ugye úgy kellett visszarángatni, ha jól emlékszem, és neki már akkor is megvolt a családja, és csak vissza akart vonulni, és stb. És stb. Nem tudom, nekem Ön... hát ez teljesen adta magát, hogyha az egész családja elpusztul, és így eltűnik, több gyerek, meg a felesége, meg mit tudom én, meg a kutyája is biztos, akkor, akkor úgy adja magát, hogy ő az teljesen leszáll a fekete köd, és, és mindenkit le akar gyakorni. Hát én is azt csinál, Na jó, de... most Ha belegondolsz, gyakorlatilag a, nem csak az a jó arcok fele halt meg, hanem gondolom a is. Tehát így nem sok mindenki maradt szerint akit kinyírhat. Bár mondjuk így, hogy ilyen izé, fallout körülmények vannak, ilyenkor az emberek azok mindig elvadulnak, aztán ilyen klánok vannak, szóval biztos, hogy volt munkája, csak nekem az volt a fura, hogy ő így jártál erre, gondolom ez maradt neki, vagy, vagy nem tudom, tehát hogy megmaradt ilyen skill-es yes aztán elkezdett mindenkit kinyírni, csak ez olyan így, hogy a karakter az eddig teljesen más mentalitást képviselt, szerintem ez nem illet hozzá, de mondom, ez ilyen full szubjektív nem tudom, szerintem egyébként meg élet hozzá, mert fölépítették egy ilyen családi embernek, akit ugye az Infinity War alatt nem is láttunk, tehát ő annyira családi ember volt, hogy ő elvonult, és hogyha az egyetlen dolgot, amire az egész életét építette, elveszett tőle, akkor nyilván egy ilyen egy törés lesz a, a szerencsétlen csávónak a, a létezésében, és nem tudom, szerintem ez de egyébként amit akartam kérdezni, hogy a uh, az ez, uh, Robert Downey Jr. az az elején amikor Captain Marvel visszareptette őket. Öh, igen. Mindegy. És az utáni rész, az szerintem az egész filmnek az egyik legkomolyabb jelenete volt. Amit aki Mire gondolsz? Hát amikor ugye visszahozták őket, és a teljesen lefogyott Tony kiosztja a picsába ja, Amerika kapitányt, meg mindenkit. Ja, ja, ja. Az olyan kemény volt, olyan, hogy elmondta a kis dolgát, és utána ilyen cirip-cirip, és így, hát igen, igaza van egyébként, tehát hogy, amit mondasz valid. Csak nem nagyon tudsz mit mondani rá. A tipikus ilyen mic volt, így a végén. Igen, igen, az pont olyan volt. Még annyit visszakanyarod, hogy picit bocsánat, sólom szemre, hogy nem az lett volna egyébként valid a helyében, hogy persze minden család, tagja meghalt, de nem csak úgy, hogy izé lőtt valami mob, és akkor leményszárolták őket, venni, vagy ilyesmi, hanem természet feletti dolog történt. Nem az az első, hogy akkor az ex kollégákat felkeresés és szétruppál De ez csak egy ilyen... hát... Tehát akkor inkább megkeresni a forrást, hogy mi a fasz történt, és nem az, hogy izé akkor, hogy most akkor a és kinyírom a jakuzát. Ez jó, mert közszolgálat csak. Nem, nem nagyon, tehát én a helyben a probléma forrását kerestem volna, mert az a logikus, hogy ilyenkor mondjuk, kitette meg. Azt mondjuk, ilyenek. nem feltétlenül láttuk, hogy mi történt vele közvetlenül ugye, a, a csettintés után. Lehet, hogy ott ugye megkereste Natasaékat, hogy, hogy mi a történt, miért tűnt el mindenki, meg... De pont ez az, hogy nem kereste meg, hanem ők keresték fel őt. Tehát ő, nyomon követték, de nem volt róla szó, hogy ő oda ment hozzájuk, és izé... Szerintem ez egy ilyen Bezor. szürke burkolatban el van tüntetve, hogy nem tudjuk. Mert ugye az összes ilyennél az van, hogy próbálja, tehát még egy embernél is, hogyha mondjuk meghal balesetben a állód, vagy valami történik vele, akkor megpróbálod kideríteni a probléma forrását, és vagy bosszút állsz, vagy ilyen érzéseid lesznek, vagy nem tudom. Bosszút állsz? De... De nem az, hogy izé... Olyan, persze, kösz. Ez ilyen unintentional pan. De, ja, de de, nem az, hogy akkor izé elkezdek random vigilanti dolgokat csinálni. Tehát még az izé, mindenki ezzel kezdte, hogy megkereste az ilyen forrást. Mindegy, ö, folytásokat bocsánat, csak hogy ez így ez még, még eszembe jutott. Nem, ja, nem, hát igazából arról beszélünk, amiről csak akarunk. Ja, de mindegy, de ja, szóval... Igen, a, a Tony az elég keményen kiosztotta a népet ott az elején, de ja, ettől függetlenül mondom, az olyan, az a baj, hogy most így az elejében meg a végébe megyek az egésznek, ugye a nagyjából a filmet azt már elspoilerezték előre. Miben? Tehát nekem Mire ez hiányzott, hogy, hogy nem volt súlya az egész filmnek, mert Tudtuk azt, hogy a Robert Downey Jr. aláért, hogy ő már nem lesz többet vasember, ergo valami fog vele történni, vagy szögre akasztja a és többé nem lesz, és akkor azért sírunk, vagy meghal és akkor azért sírunk, biztos, hogy meghalt, tehát erre számítani lehetett, mert amúgy volt neki is egy ö, ilyen, ö, mi az már víziója erről, hogy mi fog történni, nyilván nem, is az, nem az történt, pont, de... De ja, és akkor a többi karakterrel is lehetett tudni. Tehát a Chris Evans is, azt hiszem, ő is már úgy ment neki a filmnek, hogy őse lesz többé már kapitány. A, a Pokémberből ugye lesz folytatás, amiről kiderült, hogy percekkel az endgame után fog játszódni. Tehát az megint csak egy spoiler, hogy akkor a Pokémbere valószínűleg nem lesz semmi. Hát azért azt tudni lehetett, hogy nyilván az a sok ember, akit elcsettintettek, az vissza fog élni és akkor valakik biztos életben maradnak, és ebből a szempontból... Az, hogy Pókemberből van film, talán az a legkisebb meglepetés bárkinek, hogy Pókember túléli. mert hát, ha mögé nézel, akkor most nagy nehezen szerezték vissza, hogy akkor filmeket csinálhatnak vele. Nyilván nem fogják az első film után elcsetinteni a csávót. Hát igen, de a másik meg, hogy ugye azért, ajj, gyorsan akartam mondani. Basszus. Kicsoda, mit játszott? Uh, nem a pók ember, nem a Chris Evans, nem a izé. Jó, ja, igen, egy dolog, bocsánat, ezt akarom mondani, hogy a egyetlen egy meglepő ilyen haláleset volt, és az izé, most úgy spoilerezünk, az pont a volt. Mert arra mondjuk nem számítottam, hogy ő kifog esni a játékból. Mondjuk nyilvánvalóvá vált, amikor ugye mentek a, a Soul Stone-ért, hogy akkor Box. valamelyik. Igen, ott valakinek föl kell majd áldozni magát, az kicsit a előző filmet ismerve azért nem volt egy nagy meglepetés. Ott igazából az volt szerintem csak para, hogy hogy fogják megoldani, és... Hú, elég na az, az, az, is, az is egy olyan vicces, hát nem vicces, de olyan érdekes volt, hogy... Jó, persze megértem ezt a, a competitionnek hogy kinek kell élnie, meg kinek nem, de... Az ugye a végére már kicsit olyan viccesé vált, vagy olyan furálvá, olyan awkward, inkább ez a legjobb kifejezés. Hát olyan kis butácska volt szerintem, ahogy ott löveztek egymásra. De szóval ja. nagyon előre szaladtunk, Ö, nem tudom, nekem a, a filmben, tehát a, a, a legvége az nekem tetszett, és ez a része tetszett nekem még nagyon, ahogy mutogatták, hogy, hogy így a csettintés utáni életben a megmaradt párhős mit csinál, hogy tartja fönt a rendet, és igazából így már az egész univerzumban, nem csak a Földön, hogy szerencsétlen harcigép gép az, az ott a Földön tevékenykedik, Natasha próbálja ezt az egészet összehúzni, Captain Marvel egy seggfej, Üzé, mit tudom én, rakít, nebula és ezek kint vannak a világ is, és, és csinálják az ő dolgaikat. De nem tudom, ez egy olyan jó kis ilyen, ilyen világépítős valamicske volt. Igazából ebben az egészben csak Amerika kapitány nem tudtam hova tenni, hogy hogy, ő, hogy nincs benne ebbe annyira, hogy csak így. Hát ő azért, vitte ezt a lelki segészolgálatot, de ő azt hiszem, azt előtte is csinálta, hogy ilyen veteránoknak segített meg ilyenek. Ja. Tehát, hogy ő, ő az összes Marvel filmben egyébként, ami nem Avengers, vagy Amerika Kapitány, ott lehet látni, hogy ő ilyen közszolgálatot csinál, mit tudom én, azt hiszem, a pókemberben volt, hogy a, ő izé mutatta be a tornaórás fieségeket, meg nem, nem tudom, tehát, hogy ő, ő ilyen... Egy ő maradt az, aki eddig is, ilyen... Egy igazi mindennapi hős. Az, az, az, az, tehát ő nem, nem esett ki a szerepéből, tehát, hogy ő ott is segített az embereknek feldolgozni ezt a tragédiát, aztán kész, az olyan... No surprise there. Téged mennyire lepett meg ez a hangyás, tudsz? Az úgy lehetett tudni, hogy, hogy vele fognak mókolni. Öszinte leszek hozzád. Ö... Múltkor volt szerencsém, mikor átbeszéltem mások ismerősömmel azt a, az egész marvellos hetecárét. Föl is soroltam, hogy melyikeket láttam, és a hangyás pont az a sorozatot, amit nem is láttam. Egyik Tehát, hogy és... az ő egyiket sem. Tehát, hogy az, hogy ő benne volt, az nekem egy ilyen alapból. Nem az, hogy meglepetésen tudom, hogy benne lesz, csak hogy az ő szála az nem tudom, hogy hogy került oda, és ezért ez egy kicsit ilyen fekete lyuk volt, nekem ilyen fekete volt, hogy nem tudtam, hogy most ő miért jó az, meg minden. Én abban ezért tippeltem volna, hogy a hák meg a tonni fog összedobni valamit ilyen mókolást fejben, de, ja, hát, ahogy mondtam, ez így nekem random volt sajnos. Ja. Hogy. De mondjuk ez egy kicsit ilyen, ilyen fura volt, hogy pont az időutazást hozták be, de ezt mondom úgy, hogy én nem olvastam a képregin, tehát nem tudom, hogy ott így volt-e. Én se olvastam, nem. de azt hiszem, ott is van valami ilyesmi. De... Na mindegy, szóval, hogy... A hangja. Igen. Amikor először így hallottam erről, hogy ilyen teóriákat, meg mit tudom én, hogy időutazásról lehet szó is, hogy a hangjának ez a kvantumvilágon keresztüli dolga lesz, akkor nekem az első reakcióm az az volt, hogy ez egy kúrva nagy fasság, mert időutazást sose csinálnak meg jól, semelyik filmben, és nem tudom úgy, olyan olcsó megoldásnak tűnt, hogy akkor most visszamennek, és akkor megváltoztatnak valamit a múltban, és akkor, ahogy a Izé is mondta, a Rodi is mondta, hogy meg a Lika zé, a baba tanoszt. Ja, az úgy tetszett. Az vicces volt. Meg elkezdték az sorolni a a különféle ö, időutazós filmekben, hogy mindenhol az a teória. Ja. Most már kicsit nem tudom, hogy melyik a helyes teória, hogyha valamit csinálsz a múltban, az nyit egy új jövőutat, és akkor van két utad, vagy az, hogy megváltoztatod, és akkor új irányba terelődik az egész. Hát itt ugye az volt, hogy. hogy új.. Már tudom. Hogy... Igen. Igen. De hogy a valóságban? Csak... Arra gondolsz. Igen, igen, igen, tehát, hogy most már in, in real life, hogy most már nem tudom melyik az igazi. <gül> Na, és ö, én is hadd kérdezek már valamit. Egy nagyon jó kérdésem van, és nem köptem Marvel azt majd a végére. <gül> Mit szólsz Torhoz? Hát figyelj. Ö... <gül> Kedves feleségem odahajult volt hozzám, és azt mondta, hogy én mondtam, hogy olyan testet akarok neked, mint Tornak, de nem erre gondoltam. Igen. És ezt szerintem helyen eljátszódott a világom, Úgyhogy é. nem tudom, nekem... Szerintem nagyon-nagyon jól eltalálták a, a fő bosszúállóknak ezt a, a karakter életútját itt az utolsó filmben. Az, hogy Thor teljesen összeomlik attól, hogy, hogy nem tudta megvédeni a világot, és hogy gyakorlatilag saját magát okolja az egészért, nem tudom, azt szerintem borzasztóan illett hozzá, és nagyon-nagyon és jól csinálták meg. Nem tudom, oké, okay, Fortnite-ozott, ilyen cringe, meg, meg beugatott ott a... A Fortnite-ban játszó gyereknek, meg ilyenek, ami úgy kicsit olyan butácska volt, kicsit talán túlzásba is vitték ezen a részen a, az ilyen viccelődős dolgokat, de ettől függetlenül szerintem nagyon-nagyon-nagyon illett hozzá, és nagyon-nagyon felépítették, és Chris Hemsworth is porzasztóan jól játszotta, annyi, hogy az a, a dagittest az a fura volt, tehát hogy azon nagyon látszott, hogy ez nem a sajátja, mert így az arca az így igazából egyáltalán nem változott el, csak lett egy nagy pocakja, meg izé, logos mellei. De nem tudom, nagyon-nagyon átérezhető volt az, hogy, hogy ő mennyire szenved, és hogy mennyire kínozza saját magát a, a bűntudattal. Uh -huh. És az, az egyébként, hogy azt a részt megcsinálták, hogy a hogy a bennőr ugye hágként ott áll, és nyugodtan próbálja elérni ezt a sérült embert. Hát nem tudom. Mindenki megkapta nagyon jó kis karakter pillanatait ebbe a részbe. Legalábbis a, a nagy bosszúállóinkból. Hát. Na, itt viszont már annyira nem értek egyet, mert szerintem pont, hogy a, a tor karakteret, tehát én értem a, a, azt a szenvedést, amit ki akartak belőle hozni, az egy nagyon jó alap lett volna egyébként, de így, hogy belőle csinálták ezért a comic relief-et, de olyan szinten, hogy majdnem már ilyen fingós vicceken élt szegény, ez egy kicsit ilyen erős túlzás volt szerintem. Én egyedül ott hát éreztem én... soknak, amikor el, ugye már elmentek a, az ő... Idejébe, amikor az etört próbálták összeszedni, és akkor ott az gárdon, ahogy viselkedett, én azt éreztem egyedül soknak. A, a többit azt még úgy, azt mondtam, hogy az úgy teljesen rendben van. És összességében pedig, pedig mondom szerint nem tök pozitív volt. Hát az egyetlen, egy ilyen szerintem komoly jelenete az az volt, amikor pont amit mondtál, ugye, hogy megérkeztek oda hozzá a hk a Bannerék, és euh, ugye kimondja a nevét euh, Tanosznak és akkor így mindenki egy pillanatra elkomorodik, hogy így, hát ezt a nevet így nem nagyon szeretik errefelé. Na így az a pont, akkor látszódott, hogy azért tényleg így mennyire megérinti ez a trauma, de egyébként meg ő ilyen szerintem ilyen nagyon gáz, ilyen full comic relief karakter lett, és ráadásul a végén én egy kicsit csalódtam is benne. Amennyiben? <gül> hát ugye amikor van a fight, a végső fight, most egy kicsit előre rohantunk, de ez csak egy fél másodperc, és gyakorlatilag ő szinte a leggyengébb az egész közül. Úgy, hogy a, az első harcban ő volt az, aki gyakorlatilag véget vethetett volna az egésznek. Majdnem hogy. Mert ő, ő, ő, ő, ő volt elég power level szinten ahhoz, hogy a tanoszt seggbe rúgja. Na most itt úgy, hogy már megvolt a power level, és megvan hozzá az eszköz is, ezt gyakorlatilag majdnem átvágták egyszer a málkasált izével a Storm Ruler, vagy Stormcaller, vagy minek hívják azt a baltás kalapácsos cuccot. Stormbreaker, nem? Stormbreaker. Na, nem tudom, az a baj. Storm, már mindenféle ilyen Storm hülyeség van a játékból, filmekben. <laughs> De, ja, szóval ez egy kicsit ilyen, ilyen furán érintett, hogy, hogy így a végén ráadásul ő az egyik leggyengébb láncen, mert így csak azt látod, hogy ő repül jobbra balra, meg kiütik, meg minden, és így egyszer majdnem fel is nyársalják kicsit fájt, mert ott például tök jó lett volna az ő szemszögéből, hogy valamilyen szinten revanst vesz a a Thanoson, akkor most megmutatja, hogy most nem fog elhibázni semmit. És most szétbassza a fejét, vagy nem tudom, de ez így elmarad. Én erre váltam volna. Mm, mondjuk tényleg jó lett volna, hogyha ott kap valami többet a tor, de szerintem azért maradt el igazából, mert ott, ott a kapitánynak meg, meg vasembernek kellett vinni a, a prímet. É, igen, ott a kapitány jelenet, de az egy másik történet, azt majd beszéljük át, amikor oda jutunk. <gül> semmi se tetszik. Forzasztó, nem, vagy. tetszett, tetszett Marveles mércével, de olyan sok ilyen, ilyen fura dolog volt a filmben, amit nem tudok hova tenni, mint ahogy ez a, a Tornak a karakter, és hogy tök sok mindent ki lehetett volna belőle hozni, hogy tényleg őt érintette legjobban. És mondom, volt is egy pillanat, amikor majdnem, hogy megfagyott bennem a, a vér, de aztán átvitték arra, hogy <gül> kövér vagyok, és <gül> sok sört viszom. És épp beleférek a ruhába, és részegen beszélek mindenki előtt, és így... Tényleg már azt vártam, hogy ilyen South park izé figura megjelenik, valahogy a szfingik egyet, vagy valamit. Mert már így tényleg ilyen, ilyen szegényt lebutították. Na mindegy, de ez ilyen Imho. Tehát én, én ezt így ilyen... sajnos ezt így negatívan éltem meg. Úgyhogy... Nem is tudom még ki, ki volt ilyen... Ö, főbb szereplő, aki sokat szerepelt. Hát... Jó, tényleg, te mit szólsz ehhez ez a nebulás kavaráshoz. Ja, hogy amikor elmentek a bazidőbe, és akkor ott vifizett a nebula, a jó nebula, és akkor rossz volt. Igen, igen. Szerintem é... az egy ilyen fölösleges szá volt. Hát, kicsit erőltetett volt, de így legalább, így, hát gondolom ez volt a legjobb ötletük arra, hogy, hogy hozzák be thanos egy újabb harcra. És igazság szerint, amit akartak, azt elérték vele. Ö... Nem, jó, nekem sem tetszett. Tehát az, hogy össze van kötve az agya a másik nebulával, és emiatt ki tudják olvasni mindent, ami a fejébe van, távolról, wifi -ről. nem tudom, ez ez kicsit ilyen semmiből jött, ilyen de, deus Ex machina, hogy csak azért, hogy megtörténhessen az a dolog, az megtörténik. Ugye nem igazán volt felépítve. Vagy legalábbis én nem emlékszem, hogy az előző, nem tudom, bármelyik Guardians részben szó lett volna arról, hogy a Nebulának van egy ilyen izéje, egy ilyen hotspot a fejébe, ami be van kötve a világegyetembe, és így a világegyetemben bárhonnan, bárhova tud vifizni, megizét drogokat. 99G-vel átküldte az infót. Igen. <gül> Már csak azért is kérdeztem Nebulát, mert pont az ő karaktere volt, aki, aki most nagyon szimpatikus volt a film elején, és ő, így nagyon megtetszett, mert ugye a Kid Guardianban mondjuk a másodikra ő már így kezdett így, így normalizálódni, de ugye az elsőben ő még gonosz volt. Igen. És most meg már így, így tisztára ilyen, ilyen emberbarát, és ez itt tök jó oldala volt, hogy így próbál ő is visszailleszkedni egy normál kerékvágás, hogy vannak emberek, akikkel mondjuk lehet asztalizni izé, papírfocit, vagy mi a úrót játszani. <gül> Ez hát, például, hogy tök, tök jó kis gesztus volt, csak aztán a végére így ezzel a lajzével ez egy tisztára össze szerintem, hogy akkor most dupla nebula. Meg azok is wifiznek egymással a, a téren és időn át is majdnem, hogy. Igen, <gül> ja, ott mondjuk egy pár ilyen nagyon erőtetett rész volt annál a, a történetszelnál, bár az egyik legjobb jelenet is annál volt szerintem. Nem tudom, te, neked mi a véleményed arról, a, amikor ugye kívülről látjuk, ahogy űrlord, a Guardians of the Galaxy az intróját nyomatja. Ja, igen, az jó volt. Szerintem az, az egy nagyon világbajnok jelenet volt. De amit akartam mondani, hogy ugye itt volt másik ilyen buta rész, hogy, hogy ugye Rodney már elment a, a végtelen kővel, a, már nem is tudom, a Power Stone volt talán, és pont abban a pillanatban állítja meg nebulát, és miután megállítja, akkor utána se jön vissza a jövőbe, tehát nem tudom, az ott olyan nagyon-nagyon el akarunk valamit érni és akkor a karakterek azok direkt azt csinálják, hogy csak az, az egy kimenetele legyen az egésznek. Tehát, hogy a több irányra ez nem volt jellemző. Ja. Na, no, mondjuk itt egy másik két dolog jutott még eszembe. Az egyik, hogy az, ami nagyon tetszett még, amikor a, a Hulkot oda küldték a Doctor Strange-es mesteréhez. Tehát, a Doktor strange a mesteréhez. Uh -huh. Ugye az egyik, a live kőjér, azt hiszem az élet Nem, career. az izé time, az idő. Tudod hogy náluk tám volt az idő. Ja, igen, igen, igen, a igen. Ö, na azt például tök jó beszélgetés volt, meg tök jó izé volt, hogy így felvázolták a helyzetet, meg utána, hogy hogy állt hozzá az izé is, ugye a a, a dolgokhoz, hogy így. Ja, amúgy őkődött? Hmm. Hát ez sok mindent megmagyaráz. Nem tudom, ez az, az egész teljes jelenet sor, szerint, tehát az, az, az teljes időutazás, ugye erre akartam kitérni, hogy még 28.300 percet ezelőtt, hogy, hogy itt sikeresen megcsinálták az ideutazást. Egy kis logikai bakik voltak benne, amit nem igazán értettem, meg ugye a saját magukra is rá voltak, de hogy összességében szerintem tök jól megoldották az ideutazást, és ugye megkapott mindenki egy csomó fanszerviszt, egy csomó ilyen izéget. Igen, igen beláthattunk, hogy mi történt utána, tehát ezek nekem olyan dolgok voltak, amik, hát sok mindent vártam az endgame-től, de hogy ilyen szinten meg tudjon látni, hogy ilyen dolgokba belemegy, azt nem. Tehát az, hogy látjuk a bosszúállóknak az első része után történteket, az nem tudom, olyan jó érzéssel töltötte. Lehet hogy egyébként egy ilyen szerencsétlen, megvásárolható húscafat vagyok, aki, akit beszippantanak az ilyen marketing, meg nem tudom milyen könnyű fogások, de, de én nagyon-nagyon élveztem. És egyébként én, örül, én szeretem ezeket a dolgokat élvezni, rájöttem. Egy csomószor olvasok mostanában mindenféle fórumokat, meg Twittert, meg mit tudom én ezt, meg azt, hogy kinek mi a véleménye, és alapvetően annyi minden negatívum van kint, anélkül, hogy csak egy picit élvezhetni lehessen bármit is, hogy mostanában egy elkezdtem magamon észrevenni, hogy az ilyen, ilyen apróbb hülyeségeknek én így tudok örülni. Mhm. <tos> Nem, ez tényleg jó volt egyébként az időutazásban, ez a sok ilyen, idézőjelben ilyen behind the scenes, hogy most mi történt utána, közvetlenül pont, meg, ö, meg előtte pont, meg, meg hasonlók, meg sokkal előtte, mint az izé, a azért, amikor a Tony meg a kapitány elmentek ugye a, annyira a múltba, hogy a milyen részecskék voltak azok? A PIM. Na ez volt egyébként Pim. a fasság az egészben, amikor először előjött, hogy csak egy adag PIM részecskénk van egy adag úthoz, hogy akkor miért nem mentek oda, ahol van még, és szereztek? Tehát, hogy... Először, igen. Na és akkor ebből jött a másik, ami nekem egy ilyen, ilyen kérdés. ez lehet, hogy én gondolom rosszul, de ezt majd meg lehet cáfolni, vagy hát, ha te meg tudsz cáfolni. Tehát tegyük fel, hogy ugye vannak ezek a PIM részecskék. Ugye a, a Natas az meghalt, ugyanúgy, ahogy a gamorra is. Igen. Na most a Gamorából egy másik vonalról áthoztak egyet, tehát van egy Gamoránk. Na most a Natasával ezt nem lehetett megcsinálni. Biztos meg lehetett volna csinálni, de szerintem azonatosan az nem jött volna. Mert nem, az a még nem volt meg az a karakterfejlődése, ami annak a Natasának, aki felállnozta magát. Mm -hmm. Szerintem... Hát ez, ez egy jó kérdés. Szerintem emi... Meg egyébként ugye beszélgették ott a Hákkal, a... a... Ö... Ú... Én csönt van, vagy minek hívták. de mindegy, szóval az időkristályos néni, a, a varázsló, Ugye beszélgették, Igen. hogy ha megváltoztatnak valamit, akkor ott, ott lesz egy nagy szakadás, és egy új időség felé indul el az irány, amit ott mutogattak a levegőbe. Igen. És szerintem nyilván ez, ez a, a, a végtelen kövekre hatványozottan igaz, de szerintem olyan nagy karakterekre, vagy emberekre, vagy nem tudom minek kell mondani így a film kontextusában is igaz, mint mondjuk Natasha. Tehát, hogy Natasát onnan kiveszed, annak nagyon nagy ö... impactje Igen, igen, impactje. Hmm. Lehet. És hogy ezt így, így tudatosan ők nem akarnák csinálni, nyilván a Thanos megcsinálta saját magával, de arra nyilván nincsen ráhatásuk. De hogy így saját maguk belenyúljanak az idővonalba, pláne azután, hogy majd ö, visszapakolják a köveket, hogy ne történjen semmi, Ö, szerintem az egy túl nagy ilyen, ilyen rizikó lett volna, vagy, vagy belenyúlás. És emiatt uh -huh. mondanám azt, hogy szerintem natasát nem hozták el. Meg az milyen lett volna ha. már? Tehát, hogy legalább valaki halljon már meg -e? <gül> Ja. Így is megöltünk de mégse. Ja, ja, ja. Az mondjuk fura volt. Mondjuk pont amiatt félek egyébként most az új Galaxis Őrzői filmtől. Mert... Hát akkor még sokáig kell félned. Mert az a baj, hogy a ugye a, a Gamora, az tök jól beilleszkedett már ugye a második részre, és így volt egy fix karaktere, meg minden, és így, ahogy visszahozták, ugye egy teljesen másik idősíkról, egy ilyen tudatlan, tehát az addig meg nem történtek, nem történtek meg ugye vele, egy Gamorát, és újraindítani egy ilyen szerelmi szállat, meg minden ez olyan, ah, nem már. Nem tudom, nekem azért van bizadalmam James Gamba, hogy azért az a Galaxy az rendben lesz. Ö, én azt tudom egyébként elképzelni, hogy, hogy lesz egy tor részünk, ami tor. Az biztos. Guardi, az Guardians of the Galaxy. Valami igazán. Most tor film lesz, és abban benne lesznek, abban föl lesz szerintem oldva egy pár ilyen dolog, ami, ami kicsit így visszaállítja nekünk a quo-t majd a Guardians 3-ra, hogy, hogy onnan lehessen megint egy, egy nem tudom, Guardians-es csinálni, hogy ne újra átfutni ezen, hogy Gamora, hogy lesz megint egy Peter quill -be. Vagy hogy egyáltalán Halo... lesz -e valaha? Ez tök jó ötlet. Ezt én megveszem. Erre nem is gondoltam egyébként, hogy lehet, hogy telegelőtte le kéne nyomni egy ilyen Tor filmet, ami ezt így esetleg eloszlatja ezeket a kételyeket, és akkor arra rátenni a Guardians 3-at. Féjjén, töké le tudnám képzelni, hogy csinálnak egy ilyen, izét, egy ilyen ö, ö, minek is mondjam, ilyen ö, szuper csapat. Szerű dolgot a torral, hogy így mennek és hívják őket, ugye, valahova, ami nyilván egyébként a Guardians of the Galaxy is az, de hogy még egy kicsit ilyen uh, torra kihegyezette, bohózattal, és ott a végére, nem tudom, a torra megtalálja újra a saját magát, ő akkor elmegy a saját dolgaira, vagy feláldozza magát, vagy a fenese tudja, és a onnan lehet tovább menni a, a Guardians of the Galaxy-ban. De hallod, ha már úgyis izé, Disney Disneynél van, akkor meg lehetne azt csinálni, hogy a cím az az, hogy Thor, a Guardians of Galaxy Story. <gül> <Te Két. szar. gül> most De most normális franchise-okról beszélünk, nem olyan szarról, mint a Star Wars. Ja, ne is mond. Az egy másik történet. <gül> az egy teljesen wow. másik történet, flui. <gül> ja. Na mindegy, úgyhogy... Ja, erre kíváncsi leszek, hogy hogy fogják összehozni, bár attól tartok, hogy nem biztos, mert, hogy egy Thor film még bele fog férni időben. Ha jól tudom, egyébként most uh, nyáron lesz, amikor a Disney vagy a Marvel vagy nem tudom kicsoda felfedi az a következő roadmapjét, haha, éljünk divatos kifejezéssel, uh, hogy milyen filmek lesznek igen? most. Azok azt hiszem most jönnek majd, nem? Valamikor nyáron. Valami olyasmi szerintem, igen. Valahogy úgy olvastam, hogy nem lehet, hogy komikonon, lehet, hogy nem, nem tudom. De abban az, de az hogy időben. De hogy valahogy úgy igen, felfedik, hogy mi, mi lesz az új ö, felállás. Face 4, vagy nem tudom. A, az lesz igen, igen, igen, csak hogy ö, milyen filmek de, hogy jönnek egymás után. Mire gondolsz, hogy miért nem lesz idő? Hát már ugye a, a Galaxi, vagy ne az már, a Galaxi az uh, már in progress. De nincs, mert ugye Gun-t és elment Suicide Squad olni, és amíg a Suicide Squad nincs meg, addig nincs Gun. És Suicide Squad az 2020, ha jól emlékszem. Tehát, hogy 21 előtt itt biztosan nem lesz Guardians, meg 22 hmm. talán, tehát ilyen hmm. time be dolgozunk. Tehát addig a következő két évben simán belefér egy Thor film. Úgyhogy ezt az, az egészet igaz. föl... Tehát, hogy ez ebbe az egészbe így belefonni. Ja, yeah, az is so igaz. Utána lefog, le tudnak forgatni egy másfél-két év alatt majd a következő Guardians of the Galaxy-t. Tehát így timeline szerint pedig pont az... Én pont ezért jutott eszembe, hogy akkor egy tájki white isét is izét, uh, tort a, a guardians akkor az hasonló habitusú dolog lesz, nem fog annyira elütni a Guardians-tól, kitöltik az űrt, ami a James gunn dolgok miatt keletkezett, és akkor így nincs is temetve az a karakterbagázs olyan sokáig, hogy ő, mivel nem tudott rendezni a csávó nekik. Aha, jogos, mondjuk ez jó, jó lenne így. Hát reméljük így lesz, akkor az és az is lehet, karódnak. hogy nem lesz semmi ebből igaz, és gyáron bejelentik, hogy jövőre Guardians of the Galaxy lesz, X-Mennel és Fantastic four meg nem tudom. úr ja, is ja. úristen. Ennél jobb már csak akkor lehet volna, ha belerakodiz egy Kylorent is, és kész. Ja. akkor én így ledülök a székről, és meghalok. De uh, mindjárt, ja. amikor visszamentek az Avengers-be, ugye a, a, a Tesseract-ért, meg, meg a Time crystal Igen. Ő, nem tudom, az, ahogy elvesztették a tesseract ot az annyira kis buta volt. Ja, igen. Az ilyen. Az nagyon annyira oh. ilyen, ez spin-off, ugye sorozatbait volt Loki-nak hogy jó, akkor így oldjuk meg, hogy legyen Loki sorozat. Mert ugye az nyilván tudja mindenki, hogy gyártás alatt van már gyakorlatilag. Igen, igen, igen. Hát az ilyen... Ne szeneked, tessék, így indult. Igen. Az én nagyon erőltetett volt, viszont... Az viszont nagyon tetszett, de igazából az, az egész régi az, hogy ezeknek az ilyen idővisszautazásnak ilyen régi, ilyen tolvaj, lopás heist, nem tudom én mit hívják magyarul, Film feelingje volt, hogy nem igazán volt ott nagy csata, meg. Tehát, hogy itt inkább azon volt, hogy karaktermomentumok, ilyen kis ügyeskedés, ugye Amerika kapitánya a Hellhydrával, azért a... Az, az jó volt, az a jó nevettem. Hát a, a filmél az egyik olyan volt, ahol itt fölültem, hogy ó, ez mekkora ötlet, mennyire jól megcsinálták. Hát elvétleg egyébként nem megerősített is tudom, hogy azt a Hail Hydrás s jelentet, azt amúgy félig a izék miatt is csinálták, a képregény miatt is. Aha. Én is az autólak, hogy az benne volt a képregényben is, de hogy jól megcsinálták ettől függetlenül. Já. Ja. Mármint, hogy én úgy értem, nem, a, nem a, az Infinity War, vagy mi az az Endgame képregény, vagy akárminek hívják ezt képregénybe, mm -hmm. hanem a most nemrég volt egy pár éve, hogy ugye a képregény vonulat szerint, tehát a Mainland szerint, ugye ja. a kapitányról kiderült, hogy ő Hydra. Agent All Along. Igen. Aha, volt egy ilyen rész, hogy kiderült róla, és akkor már azt hiszem, nem is tudom mi lett, de végül az lett, hogy amúgy csak kamuzott, hogy bejut ugyan illeszkedni. Nem tudom, erre nem akarok butaságot mondani, de a lényeg, hogy ezt azért ah. mondta elvileg, mert hogy abba is, izé, tehát Arra ott volt is egy volt egy ilyen reference. Egy ilyen reference, így van, hogy tényleg van egyébként egy ilyen kép, is a képregényből kiemelve, amikor ő ott áll, és akkor mondja így, hogy Hail Hydra", aztán jó napot. De amúgy poén volt, hogy tényleg egy ilyen meglévő verekedős részt átalakítottak arra, hogy így, amúgy így beszól egyet. Egy full volt. Tehát én tényleg azt Igen. láttam, hogy akkor megcsinálják újra a verekedést, és, és nem. Hát nem, az úgy, úgy elmaradt. Annyi, tehát annyi ilyen kis olyan pillanat volt, amivel meg tudtak lepni a filmben, amire tényleg nem számítottam. Hát ez, ez, ez jó neked. Volt. Ne, mit találkozom magad is csávó, hát hallod. Nem, de nyilván én is azért egy-két részen meglepődtem, de, ugye, de nem estem tőle annyira hanyat, mint te. Uh -huh. Tehát, hogy nekem pont azért, amit már beszéltünk, meg ahogy alakultak a, a filmbeli események, nekem olyan, olyan súlytalan volt az egész. Tehát olyan, e úgy is tudjuk, hogy ez lesz, valahogy biztos eljutnak oda, és akkor az meg lesz. És nyilván ott a, a, a hogyanom volt a kérdés, és az, pont ennél az időutazósnál jó volt megoldva, de, de úgy, úgy látod a végét, tehát úgy semmi olyan dolog nem volt, milyen ilyen ultimate plot twist, hogy, hogy, hogy attól most így áldoglom az agyamat. Mondom, nekem az egyetlen ilyen félig-meddig plot twist az az volt, ugye amikor kiderült, hogy a, a Natasának meg kell halnia, és akkor az egy kicsit ilyen awkward fight volt, de mondjuk mm. rápont nem számítottam, hogy ő meg fog halni, hogy nekik meg kell halnia. Én azt hittem egyébként, hogy ott a Clint fog meghalni, hogy a családja miatt feláldozza magát, hogy ők visszatérhessenek, de... Mm -hmm. Hát nem tudom, én natasának örültem, hogy meghalt, ez így szarul hangzik. Mert hát szerint... mondjuk a, ilyen blend karakter volt kicsit. Hát egy kicsit ilyen, ilyen töltelék volt, valljuk be. Remélem, hogy majd azt, ami jön majd filmje, az azzal kicsit tudnak rajta valamit kezdeni. Nyilván biztos, hogy visszaemlékezés lesz, vagy, vagy a budapesti melóról esetleg valami. Tehát, hogy ez a vonulat. Az a baj, hogy... Az a baj, én azt a filmet láttam már, és az, abban nem uh, Scarlett Johansson szerepelt, hanem uh, Charlize uh, Theron, és úgy hívták azt a filmet, hogy Atomic Blonde. Hmm, igen, ezt a filmet én is láttam, de... Szerintem pont ugyanaz lesz, csak ilyen, ilyen Marvel-esen, mit tudom én, lehet, hogy berepül egy szuperhős, vagy ott lesz valaki ilyen kameóra, és akkor egyébként meg egy ilyen, ilyen titkos ügynökös film lesz. Hmm. De egyébként az nagyon jól működött a izének is. A Winter soldier -nek. Tehát, hogyha egy olyan... Mi van már? A se? Nem. Fú. Azt nagyon nem éltem. De azt nem a az izé miatt. Tehát azt nem a titkos ügynökös szám miatt, hanem ott a... Nem, reméltem, hogy ezt a vonalat meg tudjuk kerülni, de sajnos nem sikerült. Nekem a izé, ez a gay romance, ami ott indult, ez nagyon nem tetszett izé ah, Falko? Nem, nem, a bakki nem, a, a meg a kapitány, hogy így, ami ott elindult, ami aztán kulminált egy kicsit a, a Civil War-ba, én most örültem, hogy az endgame be ezt egy kicsit háttérbe tették, és nem azért, mert zavar az, hogy gay vagy ilyesmi, hanem mert olyan irritálóan ö, bukott rajta a csomószor az event, hogy az valami hihetetlen. Tehát, arra azt hiszem, emlékszem, hogy a Winter Soldier-ben nem egyszer volt az, hogy azért, azért hagyták el egymást, mert így ilyen, mint a Dragon -ba, egy ban mutatták, hogy néznek -e egymásra, és aztán ilyen könnyesen így elmennek két irányba, hogy mit tudom, valahogy megbenekül mindig a Bucky, és akkor a kapitány meg megint szereti. És ez így... Ah, Szügyöntős. Nekem ez olyan... Vagy. Egyébként ja. semmilyen felhangot nem éreztem benne, vagy engem nem zavart, hogy ők ilyen izé nagyszerájések, ha... mert... Ha itt hinteltek volna felé, azzal nem lett volna semmi baj, de amikor ilyen, ilyen ezen múlik egy-egy ilyen dolog megszerzése, vagy bármi bármilyes, hogy bár sok élete, az úgy elég uh -huh. Na mindegy, úgy. És ugye. ja igen, folytas kérlek akkor. Ez majd ha egyszer átbeszéljük az egész MCU-t egybe. A Tesseractors résznél ugye ezután jött az, amit már a legelején én nem értettem, hogy... Ha nincsen elég pin partiklunk, akkor még nem időt hozzunk oda, ahol van, és akkor itt megfejtették, hogy jó, hát akkor mégis csináljuk azt. És ja. ő, ugye itt visszaugrottak, de ez így gyakorlatilag nem volt igazából semmi akció, meg izgalom, meg nem tudom én micsoda, csak kapitány is kapott egy csomó karakter meg Tony is kapott egy csomó karakter pillanatot. Hát az, hogy az apjával dumálgatott, meg itt próbálgatta egyben tartani magát, az szerintem borzasztóan aranyos volt. Igen, amikor ugye visszautaztak ott a világháború utána, 1960 vagy 70-es években voltak, az jó volt, az tényleg olyan, olyan kicsit olyan, hogy is mondjam, olyan közelebbi. Aha. Tehát amikor tényleg a, a Tony beszélt ugye, az apjával, akkor ugye előtt pont, hogy a, talán akkor írt elő a kapitánynak is az, hogy hiányzik a... a igen, a Peggy, amikor verekedett magával, vagy az... Igen, is elejtette a, a Peggy szizéjét. igen, és akkor tényleg a 70. Hatton Kotornnak a Howard idejében, akkor találkozik, és hát látja is ugye egy üvegen keresztül ott az irodába. Mondjuk az eléggé de nem igazán értettem azt, hogy, hogy nem látja Peggy, és egyébként meg felismerné, tehát, hogy ő, hát egy mit tudom, egy pár éve tűntek a kapitány, azt nem is értettem. Nem egy-egy oldalú üveg volt, vagy mi az ilyen tükörüveg, Hát ez ilyen ö, plot üveg plot volt. Plot device üveg volt, igen. Hogy, <gül> plot armor üveg. Hogy lássuk, ahogy sóvárog a csaj után Amerika kapitány rájött, hogy még se akarja bucky a, a hatalmas eres pakiját. Mi? Ja. Yeah. Na mindegy, szóval nem tudom. Az, hogy így a, a családjáról beszélt mert ugye hát a, a Toninak ugye megszületett a kislánya, és akkor a, a, az apjának meg még csak most született a Toni. Az, az nem tudom, az, az nekem megint csak egy olyan, olyan jó, jó karakter pillanat volt, ami... Hát erre a filmre kellett, hogy, hogy legyen. Tehát, hogy ha máskor nem, akkor most. Most, most hát kell igen. őket. De hát ez is ilyen, ilyen minek mondtad, ez a fan service, hogy igen. mi volt. Tehát, hogy effektíve, tényleg itt, itt minden ilyen jellegű dolgot kimaxoltak. Csak nem tudom, hogy mennyi. Tehát, egy oké, fan de szerintem úgy annyira nem volt rikítóan elütő a, a, a teljes filmtől, hogy, hogy azt mondja, ú, ez csak direkt azért rakták ide, hogy úgy valahogy jól folytak össze ezek a fun szervicek. tehát hogy nem igazán tűnt egyik sem, jó volt egy-kettő, amigen, de, de nem tűnt a nagyja erőltetetnek, annak ellenére, hogy azért rohadt sok volt. Nem, bár itt is azért voltak ilyen érdekes pillanatok, de igen, ebben mondjuk igazad van, hogy itt azért, hála Istennek, ugye többnyire nem, nem volt ilyen Hát, ahogy mondtad, erőltetett egyik ilyen. Igen, jól szerintem kezelni, és, és tényleg egy. Hát ez volt az izza az ilyen jutalomjáték a Marvel rajongóknak, akik 20, mit tudom, 22 film óta nézték. Hogy, ő, Igen. hogy most kaptunk egy csomó ilyen, ilyen kis, igazából nekünk szóló dolgot. Tehát, hogy ez, ez, ez az egész film igazából nem szólt senki másnak, csak annak, aki várta ezt az egész konklúziót, és aki szerette ezeket a karaktereket, meg nyilván azokat a cinikus barmokat, akik bemennek a morziba csak gyűlölni, de, de ezeket <gül> számítva. Még ez... szerintem ennél film nem is volt ilyen, de igen. Hmm, biztos volt. De hogy de tényleg de én az első reakcióm az az volt az egész filmre, miután kijöttem, hogy, hogy nem volt tökéletes, de nem tudom, hogy lehetett volna ezt sokkal jobban csinálni. Tehát, hogy annyi ilyen, ilyen, ö, ö, ilyen pontot meg tudtak ütni a, a történet alatt, ami, ami a jó esőérzéssel töltött el, és a végén volt egy nagy csata, aminek az egyik legkartatikusabb részét elbaaszták. De, de ettől függetlenül, tehát, hogy ez egy, ez egy ennél jobb lezárást, én nem tudnék elképzelni ennek a, az egész érának, mert ez gyakorlatilag egy éra. Hát igen. De... Meg nehéz is, mert ugye nagyon-nagyon felvezették már, meg felhájpolták, meg ahogy mondom, csomó, minden lát, tehát csomó mindent látni lehetett, hogy mi lesz. Meg egyébként, hogyha visszanézed most a filmeket, például az Age of ultron ugye millió dolgot előre vetítettek így, ami akkor föl se tűnt, de így utólag visszanézed, és kotára az történt. Hát a kedvencem az az izé volt. A... Nem tudom, már olvastam, hogy amikor az Age of ultron beszélgetnek arról, hogy mi van akkor, hogyha összegyűjti valaki a köveket, ő, Igen. akkor Tony azt mondja, hogy izé, akkor játszi van, és három csettintés. Mint a játékba, És egyébként három csettintés volt. Tehát, hogy... Igen. Aha, tehát annyira mindfuck, hogy... <gül> Hogy ezt már akkor kitalálták? Vagy ez csak úgy utólag így véletlenül lett? Vagy utólag direkt ponta? Tehát annyi minden ilyen kis apróság volt benne, hogy meg az összes filmet, hogyha visszanézzük, hogy néha már így, nem tudom, ezek a... Hogy is hívják? Kevin Fieegg? Hogy kell mondani szegénynek a nevét? A, kire gondolsz? Hát a fő-fő-fő producciára, aki az egészet összefogja. Vagy Paul Fig. Bocsánat, lehet, hogy hülye vagyok. Puskáz, mert ebben nem tudok sajnos Kevin Fig. Jó, mondtam. Fejgi? Fidzsi? Bocsánat, nem tudom, hogy kell ejteni a nevét. Feiggy? Feige? Feige? Aha. Nem tudom. <há> nem is, tehát hogy, ugye ő az, aki ezt az, az egészet így, így fölülről ö, összefűzi és, és meghatározza a, a történéseket hogy melyik filmről hova kell eljutni, és hogy minek kell benne lenni, és hogy ez egy értelmes egész legyen a végén. Ez, ami ugye máshonnan meg nagyon hiányzik egy ilyen csávó, de hát szerintem belőle nem sok van a világon. Tényleg csak annyi, hogy lenyűgöző, hogy 22 rész alatt, és az utóbbi, nem tudom, 10, az gyakorlatilag erre a fináléra építkezett fel mindenféle kis apróságokkal, és ezt szerintem úgy csinálták meg, ahogy lehetett. Tehát, hogy én, én mondom, hogy én teljesen meg voltam vele elégedve. Nem tudom azt mondani, hogy tökéletes volt, mert nyilván nem, de de én megkaptam az összes ilyen kis karakterpillanatomat meg mindent. Tehát, hogy az összes ilyen visszamegyünk az időbe, nem is beszéltünk a torról. Az volt ugye a legidegesítőbb. De Na. ennek is ugye, hát ahogy Thor viselkedett, tehát hogy ott, Jaj, ott érigen, már nagyon-nagyon túltorták ezt, hogy be van szarva és, és szarpoénokat építettek fölre, de... Igen. A, ott is a, a végeredmény, hogy beszél az anyjával, és, és, és helyre rakja a csávót, mert igazából, ha egy visszanézed, a tornak a, a teljes problémája az az, hogy elvesztette az egész családját, úgyhogy ő igazából a fejben még nem nőtt föl, és, és ezeket a nagy feladatokat a, a vállaira rakja, hogy megmenti a világot, meg minden, úgyhogy egyébként teljesen labilis. És az, hogy, hogy ott beszélgetett az anyjával, nem tudom, az, az megint egy olyan jó kis karakter pillanat volt, ami nekem föloldotta azt a ellenszenvemet, amit az előz, előtte lévő ilyen budu, részek keltettek. Hát, nekem igazából az sem volt olyan, amit sajnos megmentette. Hmm. Mert, mert utána mondom, én meg a végéről hiányoltam a, az ő igazi jelenlét, és nem csak egy ilyen ezé bogzsákot a, a pálya közepére. Saj, te egy ilyen szomorú szamuráj vagy. Nem, mondom, tehát ez a legfugrább, hogy annak ellenére, hogy csomószor most az ördög ügyvédjének érzem magam, így is tetszett a film, bár mondom, nem a kedvenc Marvel filmem, viszont nem úgy tetszett a film, hogy fúzé, nagyon-nagyon-nagyon ki tudom emelni, mert az igazság, hogy én az egyik Marvel filmet sem szerettem olyan hú hajdára, tehát hogy nem lett nálam egyik se ilyen kult klasszik. Kicsit az a baj, hogy pont azért talán, mivel évente legalább egy Marvel film van, kicsit ilyen Next? Call of Duty-zébe került. Igen. Tehát, hogy ilyen, ilyen tucat film lett belőle, és az látszik is rajta, mert nagyon sok ugye kiszámítható. Ettől függetlenül, pont ironikusan, a, ami nekem a legjobban tetszik az egész Marvel zsánerből, mint film, az az az első része. Hát az baromi jó volt, azt szerintem mindenki nagyon szerette. Hát az... az, az... Azt, azt simán meg tudom nézni még többször is, meg az érdekes, meg jó a humor benne, tehát nincs ilyen dankfülség, meg ö, olyan pure film az egész, és főleg ugye, hogy előtte ö, fölépítették a, a pár karakterre, hogy akkor odáig kijutnak a, a filmig, és akkor ott mindenkinek a egy szerepe, és tök jól le is és, ha Jó, hát nem lezárták egy nyilván folytatásra nyit vagyták, de, de az úgy pont jó volt. Most az endgame nél nem, nem éreztem akkora. Ö, átható erőt, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy úgy annyira tetszik a film, és nagyon sokszor pont az ilyen kis jelenetek vettek el belőle, mint a a tornaka, a ledegradálása, ilyen Fingós-vitz szintre, akkor a, a... Hát igen, ugye a Captain marvel a a jelenléte, és ugye ez a, a, a legforrább a másik az egészben, nem tudom, hogy ezzel te hogy vagy például, Igen. de nekem például a, a Brie Larsonnak ugye a publikus megszólalásai olyan szinten tönkretették a filmben nyújtott karakterét, hogy az nem igaz, pedig semmi baj nincs vele. Tehát azon kívül, hogy egy ö, OP szar, Hát az a baj vele, hogy egy pökendi segfej. De nem mellett, volt az a filmben. Ő... De... Miért lett volna az? Miért? Mert olyan nagy pofával osztja mindenkinek, hogy az univerzumnak mekkora gondjai vannak, és hogy ő tesz érte, meg mit tudom én. És... Igen, de hát ez, ez ilyen Guardians of galaxy szín. Ö, csak ő ilyen magasabb being. Tehát ez olyan, mintha Supermannek azt mondanád, hogy csak a földel foglalkoz. Jó, hát mondjuk az túl easy, de mint tudom én a... a... Nem tudom. Tehát egy ilyen, ilyen intergalaktikus valakinek azt mondaná, hogy csak a Földdel foglalkozzon. Hát az, az, a ISD a greenland sem feltétlen csak a Földével. Nem tudom, lehet, felelés. nekem az a bajom, hogy én láttam a filmet, és nekem on, ott is egy pökhendi faszkalapnak tűnt. Lehet, lehet. Bármikor az a megerősített benne. Egyébként neked ez jobban tetszett, mint az Infinity War? Igen. Igen. Annál jobban tetszett. Nekem jobban tetszett. Jobban tetszett, mint az Infinity War. Én nekem abszolút nem. Én nekem az Infinity War sokkal, sokkal jobban összeállt. Hát nem tudom, nekem még az itani ilyen logikai botlások, meg uh, bugyotaságok ellenére, és ez jobban tetszett. Talán ha. pont az ilyen fanservice részek miatt. Aha. Mert ott azért tényleg voltak ilyen, ilyen jó kis csettintős pillanatok, hogy aha. <gül> csettintős pillanatok. Ja, nah, megint intentional, Jó, oké. Okay. De ja, tehát hogy meg ezek az ilyen behind the scene dolgok is, amit mondtál, hogy ilyen... <gül> ö, Elutaznak a filmnek különböző pontjaira és akkor ott éppen mi történik meg, hogy alakul és hogy változik. az tök jó volt. Nem a neked... végsőt, igen? Én nagyon, nagyon tehát én élveztem ezt is, de az Infinity War az nekem egy sokkal, sokkal jobban összeállt film volt. Vagy azért, mert egyébként egy sokkal lineárisabb és egy egyszerűbb történetet követtünk, ugye Thanos-t, és, és az ő harcát néztük végig, és igazából a, a hőseink nagy csak asszisztáltak abban, hogy, hogy az ő jeleneteiben benne voltak. Nyilván volt egy-két ilyen szólózásuk, de, de hogy az egész ugye Thanosra volt építve, és emiatt sokkal inkább megvolt az a struktúra, ami, ami egy filmből, film kivált belőle egy, egy ilyen nagyon-nagyon elégedett érzést, amikor a végére érünk, hogy megvolt a, a felvezetés, a, konklu, tehát a, a csata, a, a legalja, a legteteje az érzéseknek, és akkor a végén egy, egy finálé ami nyilván nem egy pozitív finálé volt, de ettől függetlenül szerintem egy baromi jó finálé volt, és ez a mostaniból pont amiatt, hogy nagyon így össze-vissza volt, hogy ezzel a karakterrel is foglalkoztunk, azzal a karakterrel is foglalkoztunk, ide is mentünk, oda is mentünk, igazából senkinek se volt a története, mert a bosszú állók története volt, de, de ez valahogy nem adott ki egy, egy olyan egész, mint az Infinity War. Az Infinity War az volt hatványozott abban a problémám, mint most az Endgame-nek, hogy, hogy úgy is tudod, hogy mi lesz a vége, mert, mert Marvel filmről van szó, és mindig a jók nyernek, és mindig izé, minden megoldódik. Tehát ugye az Infinity War-t sokan ezért hypolták föl, hogy mert mekkora súlya van annak, hogy most a világegyetem fele eltűnt. És így ha már a, a szereplők 90%-ának a, a szerződése alá van írva a következő részekre. Nem tudom nekem, Ez nekem abszolút nem játszott semmilyen szerepet a mozinézésemben, de egyébként soha, tehát hogy az, hogy kinek milyen szerződése van, ezt így. Ha elgondolkozom rajta, tudom, persze, mert olvastam, meg szembejött velem, meg mit tudom én meg. Tehát ez ilyen, ilyen general knowledge, amit így, így összeszed az ember, hogy persze, tudom, hogy a kapitánynak vége van, a, a Robert Downey jr nak itt a vége. Nincs több szerződés, tehát nincs több film a szerződésével de hogy ezek soha nem játszottak szerepet, illetve az, hogy ugye valakinek meg ugye már van, tehát de ez soha nem játszott szerepet egyszer se abban, hogy én hogy néztem a filmet, mert nem tudom, valahogy így ezt így el tudtam magamban hesegetni, hogy ha van is, vagy ha nincs, akkor is meg tudnák oldani, hogy utána hogy lesz, tehát hogy ez teljesen lényegtelen, hogy ez a történetre az én szemszögömből annyira nincsen kiatással, és talán ezért tudtam egyébként ezt az Rendgémet is jobban élvezni, mint, mint nem tudom, hogyha racionálisan végig gondolom. <gül> tudom, ez egy kicsit ilyen kitekert dolog, de. Na minden, tehát hogy én, én nagyon én élveztem, de nem annyira, mint az Infinity War. Tehát összességében, mint egy film, az Infinity War szerintem jobb volt, de. De ennek az egész első három fésznek a lezárására, meg. Tehát hogy nem tudom, hogy lehetett volna egy Infinity War szintű filmet csinálni, az én szemszögemből nyilván. Szóval akkor az Infinity War szerinted jobban kiforradt film volt, mint az Endgame. Ja. Viszont az Endgame-ben a... Tehát igazából átbeszéltük szerintem itt az időugrálásos dolgokat. Nekem a nagy része tetszett, neked annyira nem. Hát igen. E... Viszont a... a vége. Ugye amikor már mindenki visszatér, a kamunebula Nebula elmegy visszahack az időgépet, hogy át tudja hozni a thanos igen. Ö, ott elkezdik össze, izé, berhelni az végtelen köveket egy kesztyűbe. Nem tudom, az így, szerintem ez így fújó volt, tehát hogy így mindenki beleugrott a munkába, csinálta, rakta össze, izé, mindenkinek jó kedve volt, csinálták, valahova haladnak, izé, izé. Ö, ugye hác csettint vele, mert hát ő az, aki túl is éli. Galmas ugarakra ja. minden. És Igen. ami utána volt, ahogy megmutatták azt, hogy működött a csettintés, az szerintem megint egy zseniális húzás volt. Igen. A, az, hogy a hókájnak elkezdett csörögni a telefonja a feleségével, az, az megint egy annyira nem, nem tudom, ilyen tenyeres talpas megoldás ennek a megmutatására, hanem olyan kis, ilyen ö, visszafogott. De úgy mégiscsak üt. Igen, az a rész az tényleg jó volt, és hogy így sejtették, hogy minden megoldott, és akkor végül a telefoncsörgés volt tényleg az, ami így meg is erősítette a dolgokat. De hát ez is egy ilyen... Most ettől még nem... Megint az őrdögügyvei olyan, de ez így nem mentette <gül> meg a filmet. Sajnos. Számomra persze. Na viszont, ami ezután történt, az volt nekem egy kicsit fura. Mert Na, mire gondolsz? Ugye áthozzák tanost meg minden, és elkezdi lőni a, a bosszú álló főhadiszállást. De az még dura volt. Az, az egy nagyon egy jelenet volt, és, és látványos volt, meg minden. De az, hogy abba senki se halt meg, az nekem nagyon fura volt. Tehát konkrétan a embernek 5 centire a fejétől robbantottak, aki egyébként csak egy muksó ruhával és végignéztük a jelenetet, hogy nem változott át meg semmi, hanem csak egyszerűen így felrobbantott. Tehát azt mondja, nem lett semmi baja, és igazából szinte mindenki túlélte. Oké, okay, hák nyilván jobban bírja meg ilyenek, de azt jön, hogy se a izé hókája nem lett semmi, utána ugyanúgy szaladgált, se, a, se senkivel, tehát hogy még a fülek, fülük se csengett jószerűen. Igen, az mondjuk pont a hawkeye akartam mondani én is, hogy ő is így elég közel volt hozzá, és amúgy ő egy sima humán, tehát hogy... Igen, csak ügyesen tud lőni, tehát hogy jó a szeme. <laughs> de attól még azt nem menti meg egy izi ráeső Igen. Így... Igen. Az egy kicsit fura volt, hogy ezt így, így mindenki túlélte, és utána vegan dalolászra szaladtak tovább. Jó, nyilván nem, de, de majdnem, hogy. Ja. De aztán, utána ugye elkezdődött az, ez az egész csata. A, a Szent három, Háromság az ugye megindult Tanoshoz. igen Többiek próbálták összeguberálni a kesztyűt. És az a, az a harci jelenet, sor, Amerika a Torral, meg, meg ö, Vasemberrel, igen, nyilván. Ö, azt szerintem az egyik legjobb csata volt az egész Marvel- Univerzumban nem a legjobb. Tehát, hogy például az Infinity Warban is nekem jobban tetszett az a koreográfia, amit csináltak a thanos titánon. De hogy mm -hmm. ö, addig a pontig, ameddig megnyílnak a portálok és elkezd minden izé, nevesített karakter özön lenni, meg még a nem nevesítettek is. Ö, addig a pontig ö, nem tudom, szerintem tehát, hogy a mindenki mutatott magából valamennyit. Oké, okay, tor nem... Küldte az égbe, és, és nem mutatta meg, hogy mekkora fasz a gyerek. De nálunk ott a, a moziban, amikor néztük, amikor Amerika Kapitány végre felkapja az éjszémű alnyírt, az megint ilyen izé volt. Tehát, hogy tudtuk, hogy lesz, de olyan nagyon-nagyon jó, es jó esőérzéssel volt. Hát, na, no, az nekem pont egy ilyen fura pillanat na. volt. Tehát, hogy Mert hogy ugye az, ele Mert az elején több poén volt, ugye az az tromba volt, amikor ugye szórakozták, hogy hmm. ki tudja megemelni. És jó, odáig még el is, azt még értem is, hogy ö, ugye föl tudtam márni. De hogy utána még villám meg, tehát a tor erejét effektíve megkapta. Ez olyan kicsit fura Igen. Tehát ez ilyen, ilyen túl sok. Nem tudom, nekem is fura volt egy első pillanatra, hogy szórja izé szorja villámokat is, hogy az, tehát hogy, ugye volt az Odinnak a beszólása a Ragnarokban, hogy nem a pöröljök istene, vagy hanem a villámoké. És hogy kezdjél meg magaddal valamit, hülye Tehát, hogy az úgy nagyon összehívódott nekem, hogy a villámok a sztor. Tehát így a szempontból tényleg fura volt, hogy Amerika kapitány szórja a de igazából ezt elég gyorsan megbékéltem vele. Tehát amilyen kombókat Amerika kapitányot leművelt a pajzsával, meg a Mjönnirrel így közösen, ahogy abált a tanózt, az szerintem zseniális volt. Tehát az az egyik legmenőbb ilyen jelenet sor nekem. Mert egyik... A menő volt, csak... Nem tudom, nem nagyon nagy Amerika kapitány lettem. Tehát, hogy amikor az első filmét a, a, a First Avengers néztem, akkor még leszartam. De így a bosszú állókon, meg a többi Amerika kapitányon, meg a, tehát, az összes ilyen kis kameóján és mindennel együtt, így a végére talán azt mondhatom, hogy az egyik legkedvencebb karakterem lett a, az egészből. Úgyhogy nekem azt látni, hogy ott pörgeti a, a Mjönnirt és, és osztja ajzét, az áldást, az nagyon tetszett, és örültem annak egyébként, hogy ez nem volt elég. Tehát, hogy jól nézett ki, de hogy csak annyit ért, amennyit ért akkor. És utána a földre kényszerítette így is. Igen, mondjuk ez a fura, hogy a tanosz is azért elég OP volt, tehát, hogy így elég nehezen adta magát. Konkrétan nem is adta magát. Nem, abszolút. Mindent elkövetett. Igen, és ez meg egy kicsit olyan olyan unbelievable-é tette az egészet, hogy... Ja, hát túl opé. Tehát, hogy ahhoz képest, meg hogy a. a milyen könnyen, ugye, azért, e, a, az Infinity War-ból, ugye, azért oda, hogy leveték volna a kesztyűt. Jó, nyilván ott mások voltak a körülmények, de akkor is. Hát, de. Most, de, az az o, ahhoz képest az így ugrábugrált, meg pörgött, meg vágott, meg fordult, és így. Nem tudom, ez egy, egy csatára készült Thanos volt, az Infinity war az meg egy ilyen. Kicsit ez a már mindenkin túlnőtt, mert nála vannak a, a végtelen kövek tanosz. Tehát, hogy ő már nem is vette ezeket annyira komolyan, mert nála voltak a kövek, és tudta, hogy nyerni fog. Ez a mostani, uh -huh. meg egy, ez, egy, ez egy csatára edződött, csatát váró tanosz volt, akinél ugye egyetlen egy infinitiztól se volt ennél a ponná. Hát igen, de itt is ugyanúgy azért küzdött, és szerintem azért ugyanúgy benne volt, hogy ezt ő simán megnyeri. Ja, hát, majdnem ezért, meg is nyerte. Tehát, hogyha nem hozzák vissza azokat, akiket elcsettintedek, akkor nyilván nem lett volna esélye a, a hőseinknek. Hát Még talán az izével az Infinity Gauntlettel együtt se, mert... Tehát, hogyha azt néztük, akkor senki sem tudta azok, azt a kesztyűt használni, csak Thanos. Tehát, hogy mindenkit kicsinált. Banner is egy rövid ideig bírta, nem halt bele instant, de Tony már igen. Tehát, hogy... Kirá tudták volna még ráadni torra esetleg, de hát szerintem ő se bírta volna sokkal jobban. Jó, persze, de... Azért Thanos a az tápos, azt elég sokszor megmutatták nekünk. Hát az az a, a, a, a Guardians of the galaxy az egy követ öten fogták, hogy ne pusztuljanak meg. Ő meg az öt követ egyedül is vígan elhasználgatta. Csak annyi, hogy a csettintés az lenullázta De hát azon kívül meg simán elbírta. Mások meg egy-egy-két követ se bírtak. Tehát, hogy ő azért egy nagyon tápos csávó volt. Tehát, hogy sok HP-ja volt, meg staminálja. Ja, az biztos. Úgyhogy ja, de mondom, tehát ott a végső harcnál ráadásul most ezt megint lehet kövezni meg mindent, de az a feminista jelenált az meg végképpen kellett volna. De. Jó, ez megint egy olyan kérdés, hogy... Ö, az nagyon cringe volt, az nekem is. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon erőltetett volt. Amikor az első pár karakter oda... Ö, sereg lett a ember köré, akkor még nem tűnt fel, de amikor így nekiindultak, akkor azért az ilyen nagyon... Most, most nagyon progresszívak vagyunk meg, nem tudom én, és akkor csak az... Igen, és, és ez a legviccesebb, hogy, hogy itt a Marvelnél, meg a Disney-nél Unblock, mert ez igaz, ugyanúgy a Star Wars új filmekre is, hogy az, attól hiszik, hogy a, a női karakterek attól lesznek erősek, hogy, hogy így ilyeneket csinálnak hogy így egyszerre, és akkor mindent vágnak meg meg tudom én is, hogy közben. Múgy nulla karakterük van. Tehát ezért mondom, hogy így sem lett volna a végső sorom bajom, csak az, hogy ahogy kihozták. Nekem itt legfőbbképpen az volt a bajom, hogy szerintem ez enélkül is működött. Tehát, hogy a csatában Igen. folyamatosan jöttek, mentek, a nők úrottak be, mentek ki, tehát nem volt szükség arra, hogy így összeverbúválódjanak egyszer, és akkor most csak ők mennek. Tehát, hogy amikor három női karakter volt, meg egy férfi az én a képernyőn vagy fordítva, tehát hogy mindig meg volt a helye mindenkinek, és nem éreztem úgy, hogy, hogy úristen, most valaki nagyon ellenne nyomva. Hát az egyik legerősebb karakter, amit láthattuk is, az Vanda volt, egyik női karakter. Gyakorlatilag egy magába majdnem kicsinált a thanos és csak úgy élte túl Thanos, hogy lebombászott mindenkit, a saját seregét is. Én. Nem tudom, hogy emellé még miért van szükség egy ilyen Viszont, amit a filmben, nem tudom, nagyon kihegyezték rá, hogy ugye elkezdi bombázni őket, és akkor megáll a bombázás, és elkezd a lég az űrbe lőni, és mi jön onnan, és ez annyi más filmben szerintem egy hidegrázós pillanat lett volna, ahogy megérkezik valaki. Itt, itt meg, meg csak. Így, volt. így fogtam a fejemet, hogy bajzani, és itt van a nagy szájú. Néző, nagy pofájú. Hülye és itt de jó, hogy jössz. Tehát, hogy bármik másik filmben, mit tudom én, fordítsd meg! Superman mondjuk eltűnik, vagy meghal, vagy nem tudom, és ilyenbe jönne vissza egy másik filmben, ahol, hat, ahol hasonló felépítéssel van egy film, és a klimaxisban, a legnagyobb csúcs csata közepén, amikor minden elveszettnek tűnik, akkor megjelenik ő. Hát valószínűleg a hideg királsz, ha De ez, hogy jött kapitány, és így, erős vagyok, és így ennyi. Jó, hát mondjuk őt is eléggé tényleg ilyen, ilyen unnesceszerű OP-ra tették. Aztán utána kiderült, hogy volt OP, mert simán leütötte az Thanos is. Hát nem volt simán, el kellett rá használni Power stone csak úgy tudta ugye elütni, hogy kivette egy, egy követ a, a gauntletből, és azzal ütötte el. Tehát a saját erejéből nem tudta. Úgyhogy olyan jó, tehát hogy... Szerintem sokkal jobban működött volna ez a karakter, hogyha ezt nem kell a az Infinity Warba és az Endgamebe. be illetve így az endgame hanem majd a következő fázisban egész nyugodtan előjöhetett volna, de talán nem kellett volna ennyire sürgetni a belépését, és, és tehát nem kellett volna ekkora jelentőséget tanúsítani. neki. Annak nagyon örültem, hogy az egész film alatt semmit sem jött elő gyakorlatilag, csak az elején és a végén, tehát ennek örültem. De nem... Igen. Nem mondjuk volt nem tehát nagyon, az nagyon te... nem volt. De azt jel tudtad, hogy az Endgame-et azt előbb forgatták, mint a Marvelt. Tudom, persze. Hát azt hallottam is, hogy a haja az azért volt olyan, mert amikor még forgatták, akkor nem tudták, hogy milyen lesz majd a következő filmbe. Vagyis csak a Marvel kapitányba hogy fog kinézni. És akkor ezért lett belőle egy ilyen ilyen Tehát észinte leszek hozzá az a rövid haja az tök jó lett volna. Igen, sokkal jobban állt neki. Tiszta stylistok vagyunk. Érdekes volt. De, ja. de, de mondom amúgy a filmben, meg azért érdekes, hogy nem, nem érződött, hogy ő ilyen nagyon-nagyon oké lenne. Hmm, nem tudom, nekem azért kicsit erőltetett volt, amikor ugye, tanossza a harcol és... Nem, bocsánat, ö, nem opét akartam mondani. Ö, feministát. Ja. Ö, az, <laughs> att, igen, az nem jött ki nála. Ö, igazából a saját filmjénél se annyira volt egy csomó ilyen girl power, de nem volt. Tehát teljesen illett a filmbe, csak az a baj, hogy a karakter. Tehát, én ezzel nem tudok csinálni. Nagyon ellenszembes ilyen pökhendi. Izé, Bidjó, bidjóka. Na mindegy. Szóval az, én nekem az volt az egyik mélypontja az egész filmnek. Az, hogy fölépítették azt a jelenetsort, hogy mindenki a Földön utolsó erőinkkel még épp, hogy tartjuk magunkat, és és jön a nagy megmentés, és a nagy megmentés a Marvel kapitány. Tehát nagyobb katarzis lett volna tőlem, hogyha... Nem is tudom, valami random éljenek jöttek volna, vagy a... Nem tudom, a, a Guardians of the Galaxy-ból egy csapat... Ö, ö, minek hívták őket? Kalózok? Vagy, vagy mik voltak ők? Már nem is ember. Aha, aha, igen, igen, igen, igen, igen. A kettőre gondolsz. beszálltak volna, vagy, vagy akár a Captain Ma marvel a scrollok. Egy Skrull izé, hadosztályjal jött volna Marvel kapilány, nem egyedül, és az egész hajó szétcseszi egy ütéssel. Tehát, hogy na mindenki, szerencsére azon a jelenetén is így viszonylag azért gyorsan tettük magunkat. Ö... Hát ott még, hogy az időbe visszaküldeni a köveket a, a kocsival, de az, az olyan nagyon kis nem tudom, hamar halt lett volt. Azt nem is gondoltam, hogy azzal lesz valami. Azt csak vártam, hogy mikor fog véget érni az a jelenet sorozat, hogy próbálják a, a, a gauntletet beledobni a, a hangyának furgonjába. Tehát az nagyon-nagyon kis butácska volt. Az inkább ilyen időhúzó volt. Vagy csak, hogy valami legyen, hogy menni kell ilyen jobbról És hát a vége. Hát na igen. Nos a vége. Azt sem tetszett. De mármint a, a és mondjuk fura volt, hogy a, a Tony az így átmahinálta a kisköveket. Hát technológia. A... tehát hogyha már meg egyszer megcsinálta, akkor a nanoteknológiája bárhol újra össze tudja rakni, szerintem. Igen, igen, igen ez még úgy elfogadható, tehát hogy a végével volt talán a legkevesebb bajom amúgy, tehát ezzel a végével, hogy így uh -huh. effektíven megoldódik. De ez se olyan volt, amit, amire nem számítottam, vagy ami nagyon meghatott már, mint hogy tényleg persze szomorú volt, meg minden, hogy ugye végül is feláldozta magát, és így, hogy mondták ezt, ez az önmegvalósított, tehát hogy ő végül is elérte a, a kis végzetét, a célját. Mm -hmm. De. De jó, mondom, ezzel a, vég, a végével nem volt semmi baj, tehát arra nem, nem tudok rosszat mondani most. Nem tudom, nekem kicsit. Na a a vasembernek a halála, Tonynak a halála, ő az egy kicsit olyan igen, és akkor most megtörtént. Tehát, hogy nem volt az, hogy úúúúú, ha hal meg, hát nyilván benne volt, hogy valaki meghal, és akkor valaki, akkor ő, ugye erre utalta a izé Dr. Strange-nek is, hogy őt életben tartotta, hogy hogy csak ez az egy mód van rá, meg mit tudom én. De, hogy nem tudom, hogy lehetett volna egyébként jól megcsinálni, de úgy nem ütött meg a halála, inkább csak az, hogy kit megtette, amit meg kell tenni, és ő most így elfáradt. Hát igen. Köszönjük szépen. De én mondjuk vagy ő tudtam volna elképzelni, amúgy is eredetileg, hogy megha, vagy azért a, az amerika kapitány, hogy ő valahogy feláldozza magát, mert hát csak kettőjük ketten. dönthették el ezt a harcot. Hát ez nyilván ez, ez az elejétől fogva látszott, hogy ez valamelyikük lesz a kettőből. Mert hát ugye nekik a, a film alatt folyamatosan az, hogy ott lesznek egymásnak, amikor, a, amikor eljön az a pillanat, mert ugye azt fölódta uh -huh. az elején a Tony, és akkor ez így végigment az egész filmen, hogy többször is szóvá tették. Igen. Ez, ez szerintem így tökre, tökre jó volt. Nem tudom, esetleg még azt tudom mondani, hogy talán egy kicsit több ilyen haldoklós dialógust kaphatott volna még, mert olyan, olyan nagyon kis elszenderedett ott, és csak körbeállták, és, és a körülötte lévő emberek ott motyogtak. Tehát az, az egy kicsit annyira nem tetszett. Valami olyasmit bírtam volna elképzelni, hogy a, hogy a Toninak még van egy ilyen utolsó kérdése, hogy, hogy győztünk, vagy valami ilyesmi, amire Pepper izé sírva mondja, hogy, hogy győztünk, hogy megcsináltad. Tehát, hogy valamilyen... Ilyen De hát arra már fölösleges, feladom, mert, mert, mert arra már mondta, hogy most már Pia, Hát igen, de az nem ütött nekem akkor el. Tehát, hogy valahogy máshogy kellett volna, azt más, más szövegekkel megoldani szerintem. De ettől Én függetlenül... Kapott egy temetést. Hát <gül> Mindenki temetés. ott volt. <gül> Mindenki ott volt. Ott tudod, ki volt az a srác egyébként? Biztos utána olvastál. Igen, igen, igen, igen, tudom. Iron Man 3 a, a kis csávó is ott volt. Meg hát ott volt a John Favreau, ugye az első résznek a, a rendezője, aki ugye happy játsza. Uh -huh. ő, is, ő is ott volt nekünk. Azt sajnálom egyébként, hogy szerencsétlen carlson azt, azt így nem tudom, leírtuk. Elment tévézni, és így leírtuk. <gül> ő még úgy ja. befigyelhetett volna a végén, az még egy, egy ütős dolog lett volna. Meg hát Nick Fury nem igazán játszott ott a, a csatában semmilyen szerepet, az is olyan, nem tudom, fura volt, hogy, hogy mindenkit visszahoznak, de őt például valamiért nem. Jó, nyilván nem tudott volna sok labdába rúgni ott két pisztollyal, meg, meg mit tudom én, de, de hát akkor ja. is. Ha már mindenki ott van, akkor, akkor még ő is elfért volna. Azért <gül> az aranyos volt, ugye a kapitány. Kedves jelent volt. Oh. Ha már így a végéről beszélünk, akkor ugye ő inkább ott maradt. Igen, de egyébként az nem tudom, azt már úgy láttam, tehát az nagyon látszott már a karakterén, hogy amikor hogy ő megy vissza, a múltba visszavinni a cuccokat, hogy valószínűleg ő vagy nem tér vissza, vagy pedig az lesz, ami volt, tehát hogy, hogy öregen látjuk újra, hogy leél egy életet a Pegivel. És nem tudom, szerintem ez, tehát hogy ha, ha választani kellett volna, hogy kinek legyen boldog vége, és kinek legyen önfeláldozós rész vége, akkor hogyha a szívemre teszem a kezemet, akkor én, én is így választottam volna. Tehát, hogy a kapitány megkapta a Pegét, és, és Tony pedig feláldozhatta magát úgy, hogy már megvolt a családja. Uh -huh. Hát igen. Mondjuk végsősorban tényleg ez volt a, a, a logikus. Valamennyire logikus. És hát, ráadásul, mondjuk, ráadásul mondjuk erre a, a mostani befejezésre épít is ugye a, a, az after credits hang. Ja, ezt mi is meghallgattuk, hogy ott püfölik a nem tudom püffölni valót, de... Következő vasember armort. Igen, gondolom, de egyébként annak mi értelme van? Tehát ezt miért kell még püffölni? Most már nanotechnológia van, nem? Ezt, én azt csak nem, nem ez, ez, ez gondolom csak egy ilyen izé volt. Ez csak egy ilyen ízterek, hogy, hogy akkor következő vasember lesz, gondolom. Tehát nem hiszem, hogy most már ez össze kell kalapálni a Morgannek, vagy az akárkinek, aki lesz a következő, vagy a Peppernek. Aj, nem akarom. Nem akarok most új vasembert. Hát, még sokáig hát A pep a Peppernek amúgy van vasember karaktere, azt ugye tudod? Tudom, de ettől függetlenül most én most ezt nem akarom még. Tehát hogy ezt nyugodtan hát... egy tíz év múlva előhúzhatják, ha még akarják. Csak most kicsit... El, kicsit, el. kicsit altassák már a vasember karaktert, nem kell egyből továbbadni. Amerika Kapitán de... karakter se értettem, hogy miért kell ilyen gyorsan továbbadni. Nem, az amerikai kapitány az meg pont, hogy valit, tehát hogy a, az övé az valit, csak én nem rá számítottam. Persze, hogy valit, hogy Ber... továbbadja, de én is bárkira számítottam, de hát. Igen, mert eredetileg ő, ő az, aki, aki megkapja. Igen, ő lett volna a következő a sorba, és én úgy tudom, hogy csak utána jött volna a Falkon. De hát. Igen. Mindegy, igazából az, az, az nekem igazából mindegy. Én, én mondom, hogy csak annyi, hogy altattam volna még ezeket az átadásokat egy kicsit. Tehát, hogy. Hát nem tudom, remélem elhúzzák még ezeket a karaktereket, bár nem, mert jön a sorozata izéből a Winter Soldier, Falconból, nem? Azt nem tudom. Az is, az is azt készül már, tehát valószínűleg az, arra se kell sokat várnunk, ugye évet maximum. Bárhogy, hogy filmsorozat, vagy sorozat-sorozat? Úgy tudom, hogy sorozat-sorozat. Hát igen, ja, mondjuk az mondjuk idén releváns lehet, mert ugye novemberben indul a disney a csatornája. Jaja, hát a streamelőst tudsz, olyan Netflix. Valami, ja, ja. és ez tele lesz, tele lesz ilyesmivel. Ja, viszont nekem ö, sajnos pont annyira volt ez a Marvel film, hogy én eldöntöttem, hogy én több Marvel filmet már moziba nem fogok megnézni. Lehet, hogy amúgy se, de moziba biztos, hogy nem. Hát én azt írtam ki Twitterre, hogy nekem ez így, ez így elég volt. És, és én szerintem legközelebb akkor fogok így, így Marvel filmre beülni, amikor... Úr előrángatják az x ment mert ők nekem ilyen... Tehát, hogy a Marvel világban nekem ők a szívemhez közel állók, mint mondjuk a DC-ben egy Batman, vagy ezek. Addig nekem a Marvel világban ők azok, csak hát azért be az utolsó kettő, két és fél próbálkozás x men az nem volt túl jó. Az előző trilógiának is a harmadik része ugye nagyon el lett. Igen, ők nagyon tengődnek. Bár mondjuk ez a az új az jó volt szerintem. Ő, nem a volt. Hat... az nem, csak az első kettő mondjuk. De egyébként az összes X-Men filmsorozatból az első kettő volt igazán jó. A harmadik, negyedik, hát ugye az elsőben nem lett negyedik, de hát hogy így arra itt teljesen leengedett. Tehát hogy a fox így ennyire volt az X-Men-ből. Mondom, emiatt én nagyon szívesen megnézném, hogy a Marvel mit tud vele kezdeni a saját karaktereivel, a saját világában. Újraálmodni, és, és új színészeket mögé rakni, és, és én el tudok mindenkit engedni most már. Tehát, hogy volt bennem még egy olyan, egy, egy pár éve, hogy Wolverine az csak Hugh Jackman, mert annyira is szerintosan összeívódott vele, de most már úgy vagyok vele, hogy kíváncsi lennék. Mert a Marvel azért castingban, fú, hát nagyon jók. Tehát nem is tudom mikor nyúltak utoljára mellé. Márhogy a Logan után ki lenne, jó ezért? Hugh Jackman? Hát, hogy ki lenne jó volverin, igen. Hogy kit, uh -huh. kit fognak beválogatni. Mert mondom, egy pár éve úgy voltam vele, hogy, hogy abszolút senkit, és zárják le, és dobják el a kulcsot, és nem tudom én micsoda. De most már úgy vagyok vele, hogy őszintén szólva kíváncsi lennék rámodva egy, egy kompetensen megcsinált egész trilógiával, nem csak első, meg második résszel. Vagy akár többel is, vagy akár sok-sok cameóval, is, és összerakva mindenkivel. Mert azért nem tudom, szerintem az X-Men univerzum az, az önmagában, rejt magában annyi lehetőséget, mint az egész más, amit most kaptunk. Tehát a vasember, amerika kapitány, stb. stb. stb. Én, én a magam részéről így látom, hogy, hogy abban nagyon-nagyon sok potenciál lehet. De mondom, addig én... Tehát most, hogy csinálnak majd még egy pókembert, meg még egy Black panther meg nem tudom, mit fognak még csinálni. Egy Guardians-ra talán be fogok hűlni, de azt is inkább csak azért, hogy lezárhassam azt a trilógiát is. Igen, talán nekem is jó is, hogy mondod, az lesz az utolsó, de azon kívül nem nagyon. A... Ez az egy bajom van, és nekem ezért is nehezebb Marvel filmet értékelni, mert én nem, nem vagyok annyira oda a Marvel világáért. Én nekem például a kedvenc karakterem a Marvelból az a Deadpool, meg a Poch ember volt. Mm. És Mind a kettőből vannak jók, meg rosszak, filmekben, meg játékokban, meg mindenhol, de, de úgy nagyon ritka, a, a, tehát nagyon ritka az olyan eset, hogy én attól így, így leteszem az államat, mert euh, én számítok arra, hogy például euh, a történetnek, vagy az eseményeknek benne súlya van, és nem kotyogják ki előre, hogy mi lesz, és a végén én egyszer csak pofárásek, és nekem ez az, ami, amitől így, Felértékelődnek ezek a dolgok. Tehát például pont ilyen volt, nem tudom te, a pókember játékot végigjátszottad például? Nem. Na már annak pont például egy olyan ö, szinten pókember idegen vége van, legalábbis számomra biztos a voltak még hasonló, hogy, hogy csak így kapkodtam a levegőt, és így, így nem tudtam eldönteni, hogy most mi van. És nagyon, nagyon, nagyon, nagyon tetszett ez a történet. Tehát, ha abból filmet csinálnának, akkor én oda tenném a Star Wars mellé, vagy akármi. Mert uh -huh. nagyon, nagyon jó volt a, a végelezárás. lezárás. Viszont ott is nagyon sok, ugye? Tehát a Deadpoolnál is például az első film az nagyon tetszett, a második az már nem. Uh -huh. És éppen ezért az összes többi Marvel film viszont, tehát én elkezdtem annól, ugye nézegettem a torokat is, meg ilyenek, de rájöttem, hogy mindig ilyen kiszámítható és ilyen, ilyen biztonsági játékos, ami nem baj, mert mert jó, csak nekem az túlságosan is ilyen mese-szerű. Uh -huh. Hát én, én jobban szeretem éppen ezért a DC-t, mert ott ugye a... ott, ott <gül> kiszámít <gül> Nem az, hogy kiszámít, én most nem filmes dolgokra gondolok, uh -huh. a DC-nek, persze a film az más, hanem ö, ott sokkal inkább ilyen, ilyen realisztikusabb, meg komorabb az egész, és nekem az jobban tetszik. Uh -huh úgy úgyis tudom, hogyha beülök egy... A Logan volt a kivétel, tényleg a Logan az kivétel volt, mert ott ugye azért eléggé szomorú a vége, Igen. mint tudjuk. Hát az talán... De a... például... Igen? Ha válaszolnom kéne az összes, összes Marvel filmből, ami ugye akár foxos is, akár Sony is, mi, Tehát a Logan volt az, az etalon. Aminél szerintem nem lesz jobb, és, és meg se fogják tudni közelíteni. Igen, tehát uh, nekem is pont azért, mert egy elég mély, egy elég drámai, egy elég uh, mondani valóval film, telefilm, érzésekkel, telifilmról van szó, amikor a Loganról beszélünk, és ez simán kiemeli az összes közül, tehát ez, ez még az Avengers meg az ilyeneken fölül is, mert az Avengers hiába szeretem az első részt a legjobban, még annál is jobb, mert ez egy, egy, egy, egy műalkotás, tehát egy film, aminek lennie kell. Mm, hát igazából csak, tehát teh teh tényleg csináltak egy, egy... Egy karakterdrámát, egy történettel, és a, a körítés az csak hozzáad, nem, nem arra épül. Tehát, Igen. Hogy, iga, tehát a logan szerintem az a gyönyörű, hogy igazából szuper képességek és öngyógyulás és nem tudom mincsoda nélkül is egy, egy kompetens jó film lett volna. És az, hogy egyébként az Wolverine volt, és az, hogy egyébként az, az Izékszívőr vitte magával, és az, hogy, hogy egy ilyen apakomplexusos dolog volt az egész, tehát az, az, az igazából csak hozzáadott az, az alap egyébként jó és érdekes sztorihoz. Igen. És a megvalósítás is olyan volt, hogy nem kellett dúroktatni hozzá túl nagy dolgokat, hogy látványos legyen és, és szívbe markoló. Fú, végig eljön, ömlengünk itt a logenről, pedig semmi köze. Igen, szóval visszakanyarodva, tehát amit akartam mondani ezzel az engémbe, hogy bennem így az évek során kialakult egy ilyen Marvel mérce, és ahhoz képest meg tényleg jó az endgame, hiába vannak benne ilyen fura dolgok, meg bakik, meg feminizmus, meg nem feminizmus, uh, azért jó volt, tehát hogy nekem jobban tetszett, mint az Infinity War, neked az jobban tetszett, de de jó ja, szerintem azért egy jó lezárást kapott ezzel az Avengers sorozat, a hibái ellenére is. Igen, egy teljesen méltó lezárást kapott szerintem, és az, az igazság, hogy ha egy belegondolok, azért nem sok mindennek adatik meg, hogy, hogy egy jó lezárást kapjon, főleg akkor, amikor ekkora, nem is tudom, nem is tét, mert nem a téten van a hangsúly, hanem az, hogy, hogy mennyi szállat és és utat jártunk be, az, hogy ide, ide jussunk, és hogy ez így a végeredményben nem egy hatalmas összekutyult szemétkupac lett. Hát igen. Csak olyan furra volt nekem például, ahogy te is mondtad, hogy kijöttél a moziból, és mit éreztél. Én például moziban egyszer majdnem mosolyogtam, amikor mindenki ezért, euh, hát Nem a vasembernél volt a végén, de ott is volt, de nem arra gondoltam, hanem ott a... a amikor a, a pókember újra megjelent, mindenki elkezdett ott zokogni, és így uh -huh. ilyen unnecessary volt, ilyen túl cringe, nem, nem tudom, minek mondjam. Na mindegy, de így kijöttünk a moziból, és igazából az volt a fura, hogy ugyanazt éreztem, mint két héttel az előtt, amikor kijöttünk a Hellboyról, hogy így <hül> egyszer jó volt. De úgy nem, nem éreztem egy ilyen korszak alkot, tehát mint ahogy beszéljük, vagy mondott, hogy igen, ez egy korszak lezárása volt. Tehát én ezt így nem, nem annyira érzem, mert úgyis lesz még egy csomó Marvel-film, ami be lehet, hogy Kameo izét, a, a Robert Downey Jr.-t is már lehet, ő emberben van, is kell neki a pénz, és újra szerepelni akar, vagy stb. Tehát, hogy én nem, nem érzem olyan véglegesnek ezt. Abszolút nem, tehát tényleg képregény filmekről beszélünk, itt semmi se végleges, még, még az sem, ami annak tűnik. hogy a következő, nem tudom milyen, nem Avengers, de ahhoz hasonló összeverbuvált filmnél igazából az egészet retkonolhatják a francba, és újra csinálhatják, ahogy éppen gondolják. Igen. Nincs, hogy... Mondom nekem csak ez volt a fura, hogy így kijöttünk, és így né, tényleg jó kis film volt, de hogy így, voltak benne hibák, meg voltak benne jó dolgok, és így de úgy nem, nem éreztem azt, amit mindenki mond, hogy valahol azért Amerikában, vagy nem tudom, hogy hol a zsekkendőt adnak mellé, a, a zsekk mellé, Jó, hát meg az, ilyenek. Az hogy... az igazán értem. Viszont az az érdekes, hogy nekem kon közvetlen a film után úgy voltam vele, hogy ezt most megnéztem, köszönöm szépen, ennyi. És hogy nem akarom újra meg. megnézni. De Igen, én sem. Nap, de egy pár nap elteltével, meg most már egy hét elteltével lassan, viszont úgy érzem, hogy még egyszer szívesen beülnék megnézni újra. Annak ellenére mondom, hogy ahogy kijöttem, az volt az első reakcióm, hogy ez nekem lezárta, nem érdekel. De most ugye eltelt egy hét így elé, elé előjött egy, egy pár ilyen érzést, hogy azért még visszamennék megnézni egyszer azt a jelenetet, még visszamennék még egyszer azt az érzét, amikor visszamennek az időbe, a fansurfies részeket, azt a csatát még egyszer megnézni. Tehát, hogy vannak benne ilyen momentumok, ami miatt szívesen visszaülnék, ha még a film egészében nem is váltja ki belőlem ugyanezt az érzést. Hát figyelj, majd megjelenik. hordozhaton meg mindenen aztán... Ja. Akkor megnézed újra. Vagy beűsz még egyszer moziba. Ja. Hát nem tudom. Szerintem... Én sajnáltam, mert egyébként én, én többet vártam úgy, mint az első részhez. Tehát én legalább egy olyan szintű duronást vártam, mint az első Avengers-nél, csak kicsit csalódtam ahhoz képest. Mm -hmm. Nem tudom, hogy azt az hogy lehetett volna, meg mit kellett volna ahhoz, hogy, hogy olyan legyen. Igen, egyébként lehet, hogy ez egy ilyen lehetetlen küldetés lett volna, mert ugye az, az első részben nekem például az, az volt az egyik pláne, hogy ott végre egyesülnek a karakterek, tehát amiket addig külön megkaptunk, de egybe sose, az most végre összefut, és milyen jól működik. Most ezt így nem, nem tudták itt már megcsinálni, mert ugye itt már minden együtt van. Igen, itt lehet egyébként, tehát, hogy biztos van benne egy olyan része ebbe az egészbe, hogy megkoordinálni azt, hogy ennyi embert, ennyi hőst, ennyi mindenkit, mindenkit belerakni, mindenkinek legyen szerepe, mindenkinek vigye valahova. Nem lehet, Há, a, nem lehet azokat a nagyon komoly karakter pillanatokat megcsinálni, hogy mondjuk az első bosszú voltak, Viszont mondom, nekem ettől függetlenül meg benne azok a jelenetek, ami, ami miatt még visszaülnék a moziba. Még egyszer. Hát, nem tudom. Nekem ez sajnos ki fog maradni, de mondom, ez a saját fogyatékosságom. Én nem vagyok annyira Marvel film rajongó sajnos. Hát... Például erre kíváncsi voltam, hogy hogy zárják le ezt a sztorit, de én azt nem, mondom, mondom, nem... Magamról, Én azt mondom magamról, hogy én meg az voltam, de innentől én ezt szerintem lezártam, és innentől X-men rajongó vagyok, és ha majd ha az jön, akkor azt, ezt, annak esetleg neki esek. Hát én mondjuk Unblock-i képregényfilmekre már nem biztos, hogy elmegyünk. Szerintem, mondom, a galaxis még igen, de mondjuk DC fronton sem. Aha. ott nem is tudom egyébként, minek lehetne egyébként örülni, tehát még ez az Aquaman is így nézhető volt, de az is egy ilyen clusterfuck volt a végére. A Wonder Woman abszolút nem mozgat, tehát hogy a nyelverés volt rá, hogy nézhető volt az előző, ahhoz képest azt szerintem itt sémás, egyszerű film volt. A, a Cyborg film az szerintem nem is lesz, mert a srác elment sorozatba szerepelni, a Flash film az, az úszik állandóan, mert újra-meg újraírják a forgatókönyvet, és meg ki akar szárni az Ezra Miller, tehát hogy... A... Superman ugye igen, Harry Cavill is kilépett, már Affleck már kilépett. Igen, az a legviccesebb, hogy a, a DC-nél a filmes front az abszolút nulla. Viszont igen. ők meg a, az animated részen ott fölhozzák magukat. Tehát ott megütik a marvel szerintem. Uh -huh. Na, de a szíres DC-nek az animated része. Jó, de nem az, nem, nem az animated series-ről beszélek. Hát az animated filmjeik arra gondolsz. Igen, igen, igen. igen, igen. igen. Hát azok igen. Az mindig is. Na viszont szerintem zárjuk le, kibeszéletünk ezt a fáradt végjátékot, a végtelenségét. Hú. A végtelen háború vagy beszélgetés. Uh, igen, de, de jó volt, aztán hogyha sikerül bele egy normális nagyot csinálni, akkor az emberek is hallhatják, hogy itt beszélgettünk. És akkor ez igazából ja, egy ilyen első nulladik, első epizódja volt a, nem tudom, Sirin és a haveroknak. Ja, de... ez akkor ilyen podcastes forma, Aha. tök jó. Hogy szerintem lesznek még ilyenek, amikor így van alkalom, akkor berántom sast, hogy valakit, vagy akár nem tudom, feleségemet, vagy a, tök mindegy, akivel éppen így beszélgetnék egyébként is róla, és akkor lenne belőle egy ilyen Shirin és a haverok. Amúgy amikor felvetetted ezt az egészet, akkor tudod, mi villant fel a szemem előtt? Micsoda. Most lehet, hogy egy totál véletlen volt, de pont amikor erről beszéltünk, hogy akkor jó beszéljük meg az Avengers-t, és akkor jó így akkor ilyen, ilyen podcast formába, Pont nyitva volt az, az, a Total biscuit az egyik co-optional videója. Igen, én is nagyon szerettem. És pont az villan, de hogy ez a formula ez hasonlóképpen akár működhet is. Ja. Hát igen, szegényként már lassan egy éve, vagy már meg is volt az egy éves évforduló. Fú, nem tudom, Szerintem igen, én is arra tipplek, ilyen egy vagy két éve. éve. Már két éve is volt? Lehet, nem tudom. Oh. Nem, tényleg nem tudom. Hát ő egy legenda. Az biztos. Na jó van, ugye szomorú, végkifejlettel. <gül> Na ez az endgame. <gül> ez az endgame, ja. Jó van, sziasztok, srácok! Sziasztok!